Ritka lehetőség, egy egész óra áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy arról beszélgessünk, vagy arról hallgassunk, amiről akarunk. Ma 2019. január 10-e van, úgyhogy ha valaki belenéz a hűtőszekrényébe, és ott január 9-e étel talál, akkor azt dugja el a barátnője és a felesége elől, mert általában nők ezeket a dolgokat kiszokták dobni egy bizonyos kor alatt, egy bizonyos kor felett, aztán itt valahogy a nemek közötti különbség megszűnik. Fent a hegyekben, ahol érlakom, ott minuszok és havazás itt a síkságon, ahol itt, ahogy szokták mondani, vegyes állapotú csapadék. Minden esetre téli időjárási viszonyok, amihez legyenek szívesek alkalmazkodni, vagy ne alkalmazkodjanak, és aztán számoljanak azokkal a következményekkel, melyek egyes politikai néző pontokat osztók részéről nem állnak fenn, de ők lehetséges, hogy a gravitációban sem hisznek. Sok beszédnek, sok az aja, ezért elmondom a két telefonszámomat, legalábbis azokat, amelyek fél tízig élnek. Nyolcig interaktív fél kilencig nem, aztán fél kilenc és fél tíz között megint nyolctól Gyorgy is Benedek, fél kilenctől Wintermantel Zsolt és kilenctől Ugi Attila lesz a vendégem. Én pedig bármilyen kérdésre válaszolok, bármilyen telefonral reagálok, hogy hogyan, azt nem tudom megmondani, hiszen azt sem tudom, hogy fel akarnak a -e hívni, és ha igen, akkor mivel? Ma a zenei kínálatban Traffic, Queen és Frank Czappa lesznek hallhatóak. 061 4 8 as 9 es 0, -9 -9 -9, és 0 6 30 6 7 7 -1 -1 -6 -1. Figyelek, ha van mire! 2014 14 éven Auliaknak nem felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Van egy ilyen kvázi életrajzi film mostanában a mozikban. Szerintem ugyan, ha nem is Szahar, de minden esetre annyi Globe díjat, mint ahányat kaptak, én biztos nem adtam volna nekik, de hát van nekem más gondom is. 0614-es, 8-as, 9-es, 0999 és 0636771161. Métiszteletem. Jó reggelt kívánok! Érdeklődnék, hogy van-e nekik a mai műsorra. Eh, <gül> nincs. Nincs. nincs. nincs. É, és ha, ha, ha nem, tudja? Azt kérdezem öntől, hogy mekkora jelentőséget tulajdonít annak, hogy egy 15 évvel ezelőtti fiala önmagától mondott el olyan dolgokat, amelyekre most, ha nem kérdeznek rá, nem beszél. Tehát ön ezt visszalépésnek találja, az idővel való nem tudom micsodának, okoskodásnak, és nem is akar reagálni rá. Határozott fejlőzési. Nem... Bölcsebben. Bölcsebb De ez az. De ezt most úgy kérdezem öntől, mintha az apám lenne. Te most azt kérdezem öntől, hogy mond apa, az a bölcsesség jele, hogyha én egyébként kérdés nélkül nem beszélek valamiről? Uh, tulajdonképpen egy tízes skálán nyolcasra. Oké, okay, apa, akkor azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy miért? Miért? Azért, mert fölöslegesen az ember ne törje a fejét értelmetlenül. De mondd, apate, te hány dolgot csináltál te annak idején értelmetlenül, és mégis csináltad, és utólag nem bántad, meg nekem azt mondtad, hogy ne próbálkozzak vele. Ö... Annyit nem, mint ön, annyit nem, mint te fiam, de, de én is csináltam. Mert ettől vagyunk nem gépek. Az érdeklődése hat rám, és el kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon furcsa grafikont írt le tegnap az ezzel kapcsolatos érzelmem, mert ugye az értelmem nem viszonyult hozzá. Egy tízes skálán a mostani, erről majd, ha valaki kérdez, válaszok, de a mostani állapotomban egy inkább 8 mint hetes es próbálkozásom volt, függetlenül attól, hogy nyilvánvalóan az a jó, hogyha valóban elhívják az embert, és nem pedig, hogyha ő valamilyen módon ráveszi a másikat, hogy meghívja. Különösen tekintettel arra, hogy hát igazán az lett volna, hogyha mag Orbán Viktor azt mondja, hogy hát fiam, most éppen én fogom tartani ezt az ízét, nem el akarsz -e eljönni, de hát az ember ennyire nem gondol magáról sokat. Ami követ, ezügyben meg lehetett mozgatni, és annál még egy kicsivel többet is beleértve, hogy azt képzelje, el, hogy olyan emberekkel beszéltem, akiknek a reszortja egyébként, hogy kiket hívjanak meg, és amikor beszéltem velük, akkor azt mondták, hogy ők mindent megtesznek, mondjuk ezt nem mondták, azt mondták, hogy eljárnak, de nem az ő döntésük. Tehát én még életemben nem találkoztam olyannal, egy autóbuszvezetővel, aki azt mondta, hogy ugyan az ő döntése, hogy kinyissa előttem az, az autóbusznak az, az ajtaját. De most mégis azt tudja nekem mondani, hogy hát ez most egy olyan szituáció, hogy ez nem rajta múlik. Mert ugye akkor azt kellett volna megkérdeznem, hogy kitől, de ez teljesen fölösleges lett volna, mert, mert onnantól kezdve, hogy az autóbuszvezető nem döntheti el, hogy kinyitja-e az ajtót, és maga az, aki egyébként jogosult arra, hogy engem meghívjon, nem hívhat meg, hát akkor az azért egy eléggé faramuci helyzet. Orbán Viktor közvetlen környezetében, családi környezetében is küldte sms ami a maga nemében egyébként tulajdonképpen apa Hát lássuk be, hogy hát nem igazán az életkoromnak megfelelő életgondolkodásra való cselekedet volt, és azt se tagadom, apa, hogy ebben az egészben benne volt az is, hogy végül is én mit tudok elérni, és mit nem, bár állítom, hogy nem ez a legfontosabb dolog, de tegnap voltak ilyen hiúsági szempontok is, miközben Alapvetően a dolog nem hívósági kérdés. Ezen kívül, apa, azt is el kell neked, hogy mondjam, hogy az utcáról is bementem, fölhívtam, mint egyszerű állampolgár olyan telefonszámokat, amelyeket életemben nem hívtam föl, kértem különböző kormányszerveket, ahol például azt mondták nekem, apa, hogy visszahívnak egy perc múlva, miközben azt se tudtam, hogy honnan tudják a telefonszámot, és ugyan soha többet nem hívtak vissza, de amikor ismét telefonáltam, mert lerázhatatlannak bizonyultam, akkor egy hölgy, aki szintén nem tudott el intézni semmit sem, azt mondta, hogy csalódnom kell, mert ő látja a telefonszámot. Így aztán azt kell, hogy mondjam, hogy az első ember, aki fölvette, és azt mondta, hogy egy perc múlva visszahív, akár vissza is hívhatott volna, de nem hívott vissza. A Fidesz vezérkarból a közvetlen kabinetet leszámítva, amire egyébként külön kérdésre szintén válaszolok, de nem szívesen, a vezérőrnagyokkal és tábornokokkal beszéltem, akik mind azt mondták, hogy ők ebben nem tudnak segíteni, küldjek e-mailt kértem e-mail címet, küldtem e-mailt. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy csak vörös rózsát nem küldtem, amit én utoljára a Friderikusztól kaptam, de hát azt se tudtam volna, hogy ezt kinek küldjem annak érdekében, hogy meglágyítsa a szívét. És arra is tudok válaszolni, hogyha most meghívnának, akkor tudja, hogy miért nem mennék el? Hát, Tudod, hogy miért nem mennék el? És... Hát, mert az önérzet. Nem, nem, nem. Tudod, hogy miért nem mennék el? Hogy nem, tőlem, de... nem. Sokkal egyszerűbb oka van, amit most mégse fogok közzé tenni, mert megtisztellek téged azzal, hogyha te nem tudod, akkor mást nem mondhatja meg, de meg fogom neked mondani. Tudod, hogy miért? Na, halljam. Mert én azt tanultam tőled, akkor is egyébként eh, én ennek sokszor nem tettem eleget, hogy egy alkalomra az ember fölöltözik. Én pedig ma reggel, apa olyan öltözékben jöttem el, amilyen öltözékben nem mennék el a miniszterelnök úrát tartott uh, uh, szóvi... okay. És, Jó, hát és, már és már nem tudok hazamenni, és ha le is mondanám Ugi Attillát, ami nem lenne egyébként egy elegáns cselekedet, akkor sem tudnék úgy átöltözni és odaérni, hogy pontos legyek, már pedig nem késhetek el egy ilyen alkalomról, és nem öltözhetek fel úgy, ahogy egyébként majd apa néznek, hogy emberek hogy fognak Jó, öltözni. hát azt én nem tudhattam, hogy hogy öltözték föl, mert nem lakunk együtt, de hát ez természetesen ebből a De én akartam volna tisztelni a miniszterelnök urat. Az az az az a... Benned, hogy ma... A téged oda meg fognak hívni, meg különben reggel úgy öltözté volna, hogy hát az jön, igazad van, apa, de az az igazság, hogy a sarkam és egyéb dolgok engem most öltözékileg arra biztatnak általában, hogy olyan slampos legyek, hogy emberek egyébként akár meg se ismernek, vagy felajánlanak valamennyi pénzt, mert hogy jelleg nem vagyok a toppon, ennek következtében, amikor a tévébe megyek, akkor fölöltözöm amikor szükséges, akkor fölöltözöm, és nyilvánvaló, hogy a miniszterelnök úrnak a sajtótájékoztatójára vagy kormányinfójára fölöltöztem volna, de miután egy tízes skálán egyesre sem reméltem azt, hogy engem oda meghívnak, ennek következtében reggel nem úgy öltöztem, és apak, képzeld el, nem hoztam magammal egy öltönyt. Hát ezt mondom én is, hogy eleve lemonttál róla, de mindegy, idefigyelj fiam, ebből az egészből az következik, hogy ismét tanultál valamit? Legalábbis remélem. Én remélem, hogy így van, de mondd, apa, mit tanultam? Mit? Miről hogy szól ez? Hogy mégsem működnek a rendszerek, és nem működnek a kapcsolatok egy bizonyos... De rendszerek. apa, ebben neked egyáltalán nincs igaza, Tudod, hogy én anyától mit tanultam, akivel tudom, hogy együtt élsz? Tudod, mit mondott anya nekem mindig? Nincs lehetetlenség. Nem, azt mondta. Anyám... A hogy fiab ne fussolja a szekér után, ami nem akar fölvenni, de ja. ezt hogy nem, csak, nem csak erre, hanem különböző nőkre is mondta. Persze, mert mindig jön a következő, meg a villamos után is mindig jön a következő, de hát... E... De, de apa, hogyha én megszóval. ezt mindig betartottam volna, akkor sehova se akkor jutottam sehova volna, évesztem. belejött, hogy most se jutottam el sehova se, tehát én most éppen sehol se vagyok. Hát de viszont ebből azt következik, hogy nem száz százalékig volt a nyárnak, így, mint minden. <gül> Akkor ezt majd egymás között. Oké. Okay. Viszont hallással. Viszont <Sessz> Tudják mit nem... Omar. I'll pay my dues try my 061 0999 és 0636771161 161 Mondanám, hogy kérem a következőt, de nem kérhetem a következőt, hiszen, hogyha az előző hallgatót apának szólítottam, akkor apa csak egy van. Anya is csak egy van más értelemben, de az előző hallgatót nem sérteném halára. Egy második apa esetén nem csinálhatok belőle mostóha apát. 5 perccel múlott 418-061 489 09999 és 0630 67711 Figyelek, ha van mire. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt ha jól értelmeztem, akkor egy erősen szeregtált és érdekes összeválaszott újság időig által Itt meg kell, hogy álljunk. Én, én ugyanis nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy én mindent elkövettem, hogy meghívjanak, és engem nem hívtak meg, hogy az, amit ön mond igaz -e vagy sem, arra én nem tudok önnek mit mondani. Egy tíz évvel ezelőtti fiala, apa, azt mondta volna, hogy valószínűleg. De most, amikor 7 óra 22 perc van, és majd fél 1-kor ki fog derülni, hogy kik vannak ott, én ma 7 óra 21 perckor, most már 22-kor, ezt nem mondhatom. Akkor megmarad a reménységem. Akkor megmarad a reménységem, hogy legalább fél egyik, hogy valami korrekt, és igazán újságüli várja, a műszerűkorat. Rente van, meg értem. Nézze, ebben az is benne van, hogy korábban sem ö, hívtak engem úgy, hogy magával a műsorszolgáltatóval kapcsolatban, hanem a műsoromnak, és nekem szólt. Hogy ez most a civil rádiónak szól, a Kejfe Jancsinak, vagy nekem, nincs róla fogalmam, de a mai Fiala János ehhez azon túlmenően kommentált, mint amit elmondtam, nem fűz azt hangulatkeltésnek tartanám. Én azt tudom mondani önnek, hogy egy tízes skálán nyolcasra elkövettem mindent, és nem e, a közértben kérdeztem, hogy, oda, hogy, hogy juthatok nem ja, olyan hallott, érkeznek, hogy Azt szeretném, hogy egyszer érdemi kérdésekre a Viktor érdemi választ adjon, és annyira vágyom erre, erre a szituációra, tehát, hogy nem boldog karácsony, hanem kérdeznek valamit, és akkor arra válaszol, és lesz jön újságírónak nem tetszik, és tovább kérdez szóval. Valami ilyen helyzetet szeretnék már hallani, hogy, hogy ő is élő ember, köztugáro ember, érti a mi problémánkat, és, és értem, tud válaszolni, és más vágyani. Ja, én akkor De... azt feltételezem őről, hogy munkáját megszakítva fél tizenegykor ott fog jönni egy tévé előtt, én és Én meg fogom nézni, hogyha ha, ha csak valami más együtt dolog nem történik. De mondom, én azt mondom, velem együtt nagyon sokan az ismerősi körben is ugyanezt. Várják már, hogy És az is, ez is értékű lesz, hogyha a színpadi figurák lesznek, vagy mondjam, olyan emberek fognak elmenni, akik területesen megszűrt társaság az Amit... Azt kérdezem Öntől, hogy egy kormányinfó a tekintetben, amiről ön beszél, csinálhat nyarat? Nem csinálhat, de, de valami, valami Reménysugarat mutat abból, hogy ő is egy velünk, kéri, velünk mondok, okay, az azt Nem kérdezem, mit magasságokban Nem ne ne magasságokban Azt kérdezem, mit nevez ő reménysugar Nekem már az is reménysugár, hogy ebből a szférában valami olyan hangok jönnek, amik engem is érdekelnek. Oké, okay, azt kérdezem Öntől, hogy Ön egyébként mivel foglalkozik? Kérem szépen, Önhöz elszoktad járni az adbába, és olyan ember vagyok, aki már nyugdíjas vagyok is az agráriumban dolgoztam, és uh -huh. már nem ott. De azt okay, de. rendben van, de azt kérdezem öntől, hogy milyen szituáció az, amikor ön egyébként egy olyan szemétől kell, hogy függővé tegye azokat a dolgokat, amelyeket itt most fel nem sorol, de jelentősnek tartotta, ami egyébként, ha belegondol, képtelenség. Ez a lényeg, hogy nem kéttelenség. Én azt gondolom, hogy, hogy mondjuk három szont túl is van kommunikáció. Tehát, Én azt kérdezem öntől, hogy élt, igen, élt igen, ebben igen. az országban, ezek szerint elmúlt már 20 éves, olyan. Én tehát volt ön hosszú távon olyan rendszerben minőségének, élet, élet, nem mennyiségének? Az életem élete alapvetően, a, a, és a, annak a folyásában nincs volt. Azzal a fajta hangulattal van problémám, amivel annyira lehítenek engem, hogy soros migráns, meg meg. Ezek, ezekkel a ezekkel a, típus a legértelmesebb, fideszesek is már ezt mondják. Kizáll... Kívül tudja, hogy mit várom. Kizáról... Ebből a, a helyzetbár. Okay, én ezt értem, de én ezt kérdezem, önt kizárólag a levegő zavarja. Tehát ön egyébként az elmúlt huszon, nem tudom, hány évben szakmailag nem került meg annyiszor abba a helyzetbe, amikor azt gondolta volna, hogy ha természet lenne a miniszterelnök jobban járna vele biztos vagyok benne, hogy attól megváltozna angolat. hangulat. Így, ettől az egy korrekt sajtótájékoztatótól is nagyon sok minden megváltozna. Tehát abban az irányba nyitna a világ esetleg, hogy, hogy valamivel normálisabban is lehet gondolkodni és beszélgetni. És szerintem ez arra alkalmas lehet is jó lehet, hogy van, van hely adott esetben a normális párbeszédnek. Én nem másra gondolok. Én nekem egyetlen egy mondat jut az eszembe erről, mondhatom? Igen, hát ugye az a főnök. Én nem vagyok főnök. Ugye remény hal meg utoljára. Oké, Rendben, van. Köszönöm. köszönöm. Viszont hallásra. Viszont. 061 -9 -9 -9 -9 és 0999 036 371161 Most csak azon gondolkodom, hogyha visszatekintek 1990-re, ami megy is, meg nem hogy hosszabb távon minőségileg, nem mennyiségileg volt-e alapvetően más. Miközben, hát ugye ilyen az ember mindig azt szokta mondani, hogy egy biztos a fiatal volt, de itt ez nem minden szempontból szempont. Hát, én ezügyben csak egy dolgot érzek, és azt aztán, ha szükséges, akkor alá is tudom támasztani, de csak egyetlen egy dolgot érzek, hogy Orbán Viktor egy olyan székre ült rá, amit nem 2010-ben ácsoltak számbára, vagy csináltak számára asztalosok. Amivel persze nem mondtam nagyot, de érzékeltetni szerettem volna azt, hogy hát amit 061 és a valamire. 2019. június 10-e helyett 5 hónappal hamarabb, január 10-e van. Egy perccel múlott fél nyolc, ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes. Most éppen a 9800 frekvencián, és most éppen a 061489, 0999 és 063677. Egy, egy, hat, egyes telefonszámukra reagálva ül itt, Fiala János, virtuális árbockasarában. Mármint, hogy figyel mindazokra, akik valamit kérdezni akarnak tőle, vagy valamit egyszerűen csak megosztani akarnának vele. Újjában a matróz azt is mondja, hogy minden nap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. De hát a kezemet figyeljék, és ne a savaimra hallgassanak! 061 -9 -9 -9 -9, és 0636771161. Azt, tisztelt szerkesztő úr, ezúton tájékoztatjuk, hogy akkreditációját a nagyirányú média érdeklődésre való tekintettel sajnos nem tudjuk elfogadni. Az eseményt azonban élőben követheti a kormány.hu oldalán. Megértését köszönjük, üdvözlettel, miniszterelnöki kabinetiroda, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárság. 7 óra 28 perc. Kívánok. Azt tenném hozzá, hogy az én reményem teljesen elszállt. Én már látom, hallom előre az alátett kérdéseket, hallom a válaszait Brüsszelről, Sorosról, Európáról, de, uram, látom hát, a ott lesz... kezét. A zsebbre dugott kézzel, abban lehetséges igazából, de... a szirikus mosolyát de, de, de ott lesz a 24.hu, ott lesz az Index, ott lesz a HVG. Ott lesz a HUT, ott lesz a, a Magyar hang szóval és azok kapják az első kérdés a, a lehetőséget a hír TV, az eho TV, a magyar tévé fiala nem fér oda de mások sem Regget. most, hogy beolvastad ezt a levelet, akkor gondolom, hogy akár szó szerint igaz is lehetne, a attól a konstruktusból, amiben vagyunk úgy általában. Így csak azt mondom, hogy fura. Géza, te is nagyon jól tudod, és ezt neked mondhatom mindenféle alűr nélkül, hogy tudod, hogy nem igaz. Hiszen te egy olyan szakmában dolgozol, ahova, hogyha én elviszem a zenekaromat, mert meghívsz, akkor azt mondod, hogy figyelj János, ide százan férnek el. De hogyha te egy intézményben dolgozol, aminek több terme van, és ez csak kiderül, hogy az érdeklődés nem 101 és nem 102, hanem mondjuk 150, akkor azt mondod, hogy figyelj, én kinyitok egy másik termet. Azért mondtam, hogy lehetne, még ha nem gondolkozom. Szóval, ha nem jött volna ez a levél, akkor nem telefonáltam volna be, mert azt mondom, hogy tényleg most a kocsim próbálja az evést, hogy ki fogott. De ha meg. Ha meg ö, ö, mert most megpróbáltam rákeresni az, az interneten, hogy bármelyik ellen, ellenzéki média írja azt, hogy nem kapott meghívót, hogy valami nem. Akkor meg aztán tényleg. Csak azt eleve mondani, kaptak meghívót, tehát őket meghívták. Tehát ők eleve kaptak meghívót, hiszen onnan is lehet. Index 44 44 Így, így, a így, így, igen. Hát Há. a, a, ezek mind azt nem tudom, az Index igen, a HVG Há. emlékezetem szerint igen, a 24.hu igen. És gondolom, hogy ott a szerkesztőség kapott meghívót, nem pedig egy konkrét személy, Há. én pedig egy Há. konkrét személy voltam. És... Hát. Euh, a tegnapi eljáráson folyamán csak, alapján csak gyanítani tudom, hogy hol akadhatott el, de ennek a jelentősége cseké. Hát itt azt gondolom, hogy, hogy igen, itt maga a tény minősíti a dolgot, hogy ennek a... nem tudom. Beleértve csak gondolj abba bele, hogy ami a legfontosabb, és ami most jutott az eszembe. Tudod, Félig jó a példám, félig rossz, mert ez nem egy koncert. De mit fog majd csinálni a jövő héten az általam egyébként tisztelt Gulyás Gergely, amikor majd azt mondom neki, vagy a környezetének, hogy szeretnék elmenni, és kapok egy meghívót. Én nem Lázár Jánoshoz vagyok hű, hogy nem mentem el, hanem ott hogy megszakadt valami, meg, meg ott valahol a választások tájékával valami megszakadt, tehát ez nem személyfüggő. Maradjunk abban, hogy amit ég értél, hogy április túlcudika után nem volt. De, de, de abba gondolj bele, hogy amikor majd üres székeket fogsz látni a Gulyás Gergely sajtótájékoztatóján, akkor vajon a nép le kell -e, hogy sajnálja, hogy nem a miniszterelnök úr tartja? Valamint minden dolog az, hogy a miniszterelnök úr a kormányinfót tartja, hiszen egyébként ő azt mondta, hogy egyszer, csak hogyha, ha már beszélünk, akkor beszéljünk komolyan. Ő azt mondta, hogy egyszer majd újságírók kérdésére. A kormányinfó, azt eddig két ember tartotta. A mindenkori miniszter. És itt kezdődik az, ahol a kejfejáncsi elkezdődik. És ezt most te váltottad ki, bár az előző telefonálók hozzájárultak. Ha azt egyszer egy harmadik ember átveszi passzióból, és most először mondtam hangulatkeltő szót, akkor hogyan megy oda-vissza bármikor a kancellária miniszter is, hogy ismét hangulatkeltő szót mondjak, kullog oda. Hiszen egyébként oda más addig nem tehette be a lábát. Változott a mellette lévő személy, volt már Hollik István, volt már Kovács Zoltán, volt már... Jaj, segíts nekem... Ki volt ott a serfőző, A felesége jut az eszebe, ez, mindjárt meg róni. A serfőző Krisztina volt a felesége. Szóval, a, vágy, azt a gondolom, század hogy a kapcsolódó fiatalember volt. Tehát abba gondolj majd bele, hogy amikor lehetne a miniszter. ne olyan eset, amikor miniszterelnök úrnak kell kiállni. De nem passzív, ahogy te mondod. De ennek most semmilyen indokoltságon? Így van, ezt mondom. Jó, csak Pontos... azt értsd meg, hogy egész egyszerűen, hmm. ha én, tudod, megszólják a momentumot, amely ott volt az EHO tévén, és kijött mondván, hogy ez nem az eljárás, mondja, mondjad. Gyirosszáz. Hát giroszás, Giro köszönöm, igen, Giro De azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy, hogy. De most egész egyszer lefokozták a gulyást. Ah, hát Ahogy lefogozhatták volna a Lázárt is. Ez nem így működik, Géza. Köszönöm csak, közben jönnek. Szerintem le. ez rossz, rosszabb. Azt gondolom, ez, ez egy, egy olyan fajta cinizmus, ami, ami lehet, lehet, hogy valaki most azt mondta, hogy most ez egy olyan jópofa dolog lenne, hogy azért mégis csak van egy picit felhergelt közvélemény. Hogy akkor, hogy akkor Való, akkor... Valószínűleg ez közre játszik benne. Csak abba gondolj bele, hogy hány olyan ember van ma Magyarországon, aki azt mondja a Gulyás Gergének, hogy ma nem te fogod tartani a kormányinfót. Szerintem egy. egy. egy. De pont, pont azért azt gondolom, hogy ha lefogod. Én pedig tudod, ha a Gulyás lennék, és fiatalabb lennék, mondjuk annyi idős lennék, mint a Gulyás. Akkor azt mondanám, hogy tudod, mint főnek? Ha most megtartod, tartsd meg az összeset. De én azt gondolom, hogy a szóval, hogy hogy hagyna sajnálom, Gulyás Gerget. nekem nem ne, magamat nem. Ez itt De most nem erről nem szól. A, népe, a népet fokozták le megint. De ne, Giza, én most komolyan beszélek veled. Én, én most így? nem viccerem. Hát hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a népet, és azokat az, az ellenzék jóságírókat fokozták le. Most azok oda mennek, és akkor most egy kicsit gumicsont, most oda mehetünk. Ne, ezt, e, ezt nem tudom, ne értékeljük a dolgot túl, én csak azt mondom neked, az hogy a, ebben a kivételben lássuk meg azt a szabályt, hogy az, aki most abban reménykedik, hogy itt most valami történik, annak a reménykedését én nagyon pártolom. Csak azt tudom mondani, hogy egy olyan eseményhez fűz ilyen reményeket, amely a sakban nem létezik, és egy olyan eseményhez, amelyet egyébként én is el akartam menni. Tehát ha azt kérdezi, hogy fiala, akkor te miért akartál volna elmenni? Azt mondta volna, hogy, ahogy párizs is megnézem, és nem úti filmen, ennyi. De... Na, de, ne, ne, ne, ne, ne, azért tényleg ha komolyan, most elmennek oda az ellenzék újságírók. Szóval ma gyakorlatilag pontosan abból a kottából játszanak, amit más megírta. Mert nem, Gézzel nem, nem erről, nem, ezt nem látod jól. Én pontosan arról van szó, mint ami egyébként az első mondan, nálam megvalósult. Tehát amíg én tudok olyan kormánypárti politikusokkal beszélgetni, akik mind a héten rendelkezésre állnak, addig nekem nem kell egy napon megkérdeznem mindazt, ami az elmúlt nyolc évben mondom. Hát ezt mondom, most az egyszer elmennek, és... De nem csak azt mondom neked, hogy ez az egészet olyan felfokozott várakozást kíséri, amely egyébként nem tud eleget tenni annak a felfokozott... Vagy ha eleget tesz, akkor az csak egyetlen egy dolgot jelenthet, hogy holnaptól tényleg megváltozik minden az országban. És ha ez nem így van, van akkor nem sajnálom, hogy nem vagyok ott, mert hát fontosabb az, hogy minden így, megváltozik. Így így is, van. Hát így is van, de pont ezt mondom én is, hogy most vagy ez egy komoly dolog, amit egyébként szerintem azért... Igazából senki nem hisz, vagy akkor meg tényleg egy olyan, olyan gumicsont de ami, amire... Ebből, amiről most például mi beszélünk, a magyar sajtóban sehol nem olvashatsz. Mert itt most annak van jelentőség, hogy a miniszterelnök úr ott van. És ha valaki azt mondja, hogy Savanya a szőlő, akkor annyiban igaza van, hogy sajnálom, hogy nem vagyok ott, de ennek a megítélése semmiben nem más. Szolidáris vagyok Gulyás gergely -el, miközben Gulyás Gergely egy tízes kellán tartok tőle, hogy egyesre sem tart igényt az én szolidaritásomra. Sőt, azt mondaná, hogy János Kám, ha te jót akarsz nekem, akkor nem mondasz semmit. Jó reggelt. Azt mondtam, hogy jó reggelt. Viszont hallása. Köszönjük Halló. Ugye ez egy olyan rádió ahol nincs hívás azonosító, így a fészkes fenébe ugyan el tudom küldeni a hallgatót, vagy máshova adáson kívül, mint ahogy megtettem, de nem tudom ilyenkor azt, hogy ez feltétlenül valakinek a provokációja, vagy pedig a vonal hibája. És amit az előbb mondtam, azt megint az életkorom mondatja velem, korábban nem volt ilyen tapasztalat. Hozzátéve, hogy az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó, csak ha már tényleg komolyan beszélünk valamiről. Egyszer a miniszterelnök úr azt mondta, hogy decemberben válaszolni fog majd újságíró kérdéseire. Ma január 10-e van. Azt kérdezem önöktől, hogy az önök hétköznapi életébe belefér el, hogy egy december 31-én lejáró ígéretet valaki január 10-én tartson be, és akkor arra azt fogják mondani valószínűleg, hogy attól függ, miről van szó. Nekem nem nézni kell. Jó reggat! Jó réged. Nem fér bele! És az nagyon paranc lenne, ha most egy, Úgymond, nem. Lakály média nem menne el. Nem, nem, nem. nem. De ezt meg lehetne csinálni, vagy ön szerint nem is lehet megcsinálni? Meg lehet csinálni, de nincs neki értelme. Tehát nincs a, értelme de... de azt értsen meg, hogy amiről ön beszél, az számúra egy azért nagyon kedves dolog, mert arról szól, amiről én nap mint nap beszélek a rádióban, hogy hogyan igen, csinál belünk, is... várj csinálunk igen? bel hogyan csinál belünk komaszt ez a rendszer. Persze. Tűnik az, ahogy ön viselkedik, úgy egy tinédzser viselkedik. Igen, de a sajtó nem... Az, de ez Én nem gumicsont. A... De, nem, de nem az. Azt értse, nem meg, hogy azt értse okay. meg, hogy amiről egyébként kérdéseket fognak föltenni, és amire egyébként... senki semmit. De, azt, a de azt értse meg, hogy ön eleve valamit tényként kezel. Én önnek, ha most nagyon egyszerűen fejezném ki magam, akkor tudja, hogy mit mondanék. Azt mondanám, amit egyébként közlekedési táblák és időjárási viszonyok okán szoktak mondani, uram, nevezessen rutinból. És ön azt mondaná nekem, hogy igazam van, de ez más terület, és én azt mondom önnek, hogy nem más terület. Édesanyám, Mielőtt meghalt volna, annyi dolgot sajátított el, amire én azóta is azt mondom, hogy nem igaz, hogy öreg kutya nem tanul kunsztokat. Semmi sem marad úgy a világban, ahogy egyébként előtt. Hogyhogy ez a baj? Hát az egész életváltozik. Hát maga, csak arról beszél, hogy ne kövesse a nyarat az ősz. Azt értse meg, hogy az, ami önben van... Az nem eredményezheti, vagy eredményezheti azokat a mondatokat, mint amiket mondtál, az a gonosz, az a, az, a, az a nem tudom, milyen malacka, akinek azt mondják, hogy beesik a gödörbe, hmm? és azt mondják, hogy kihúzom. Nem. Hát ne de már gödörben élni. Hogy Magyarország valamiért csinálja ezeket a malackákat, és hogy gyakrabban vagyunk ilyen malackák a kelletténél, hát. Ilyen geopolitikai gonosz malackák, hát itt tényleg ebből egy relatíven nagy tenyészet van. Ez az igazság. kíváncsi lennék arra, hogyha lenne egyszer itt a heted -hét határban egy ember, aki azt mondja, hogy felmegy a királyhoz, mert találkozni akar vele, és el akar neki valamit mondani. Tehát ez egy ilyen pseudo üzenet Horváth Péternek, hogy mi lenne akkor, hogyha valaki 2019. január 10-én csütörtökön 7 óra 50 perckor elhatározná, hogy ő semmi másra nem vágyik Tudják mit? Mint hogy személyesen szeretne szerezni egy autogramot Orbán Viktortól, és közben bemutatná neki a feleségét vagy a lányát. Együtt. Hogy ez mennyi időbe kerülne, és hogy lehetne megvalósítani? és semmilyen vonatkozásban nem kapcsolódik a kormányinfóhoz. Annyiban tal kapcsolódik a kormányinfóhoz, hogy a népmesékben a nép egyszerű gyermeke találkozni akar a királya, meg valamit el akar neki mondani. És én őszintén sajnálom, hogy nekem erről mindjárt a risporos intrikák jutnak az eszembe. Ez az én hozzáállásom, és igyekszem pozitívabb lenni. Tíz percünk van még arra, hogy bármiről beszélgessünk. Májörnek fel Tudják, mit könnyítek a lelkiem. Régóta ott van bennem, és hogy fogok-e tovább könnyíteni, vagy sem, nem tudom, majd eldöntöm. Nem mondok nevet, nem mondok eseményt, nem mondok időpontot. Decemberben voltam egy a kormánypárthoz köthető média eseményen, amely nem média esemény volt, tehát már nem fogalmazok pontosan. Egy karácsonyi parti volt, ahova elhívtak embereket. Két ember volt a házigazda, az egyik mindenkit köszöntött, a másik pedig azt mondta, hogy ide, ez egy kis hely, ide nagyon sokan szerettek volna eljönni, de kevesen jöhettek el, mert a befogadó képessége a teremnek kicsi, mondta az illető így aztán jelentősége volt annak, amikor azt mondta, hogy itt egy emberrel mindenféleket több van, mint akit ő egyébként szívesen látott volna, hiszen én a másik embernek voltam a meghívottja, és ott körülbelül 80 vagy 100 prominens ember előtt azt mondta, Fiala Jánost én nem hívtam volna meg erre az eseményre, és akik ott voltak, azoknak halavány lilagűzük nem volt arról, hogy ez miért van, és senki nem jött oda hozzám, hogy megkérdezett tőlem, hogy ez mivel is kapcsolatos, és azóta sem tudom megemészteni ezt a történetet. Ez most itt a helyszíke kapcsán jutott az eszembe, itt csak egy házigazdája van ennek az eseménynek, ott kettő volt, hál' Istennek. Ha rákérdeznek, hogy hol volt és ki mondta ezt, ma 2019, 9. január 10-én nem fogom megmondani, de nincs egy hónapja, hogy ezt a sebet a lelkemen valaki úgy ejtette, hogy közben ez egy tízes skálán tízesre volt méltatlan, és ha párbajozni lehetne, akkor párbajoznék. Köszönjük. Jó reggelt kívánok! Következőt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint nem kell előre leadni a kérdéseket? Nem. Most? Soha nem kellett nem. leadni előre a kérdéseket. Hát most könnyítettem a lelkemen, meg nem is. Ugye annyiban, amennyiben én ennél konkrétabb szoktam lenni, de én azt gondolom, hogy itt most állt parancsolok magamnak. és azt sem fogom elmondani Önöknek, hogy mit mondott az, aki engem meghívott arra, amikor megkérdeztem tőle, hogy hogyan viszonyuljok ahhoz, amit a másik házi gazda mondott. Jó reggelt! Ez a volt! lehet nevekkel dobálózni én egy történetet meséltem el és szándékosan nem mondtam neveket a mai a János nem személyeskedik mai fia a János, a személyeskedik, okkal teszi, és remélhetőleg úgy teszi, hogy közben az inkriminált személy, ha egyáltalán egyált az inkriminált szó jó, reagálni tud rá. Ha nem, annak is megvan az oka. A mai fia a János akkor kér bocsánatot, amikor úgy érzi, hogy valamit rosszul tett, és nincs az a jegyűrű, ami leesne a kezéről, és nem azért, mert nincs rajta, hanem mert nem büszkeség kérdése az, hogyha valamit az ember elrontott, akkor elnézést kérje. 80 ember előtt mondtak engem nem kívánatosnak. Én aztán nem sokkal később távoztam is. 80 emberből egy nem kérdezte meg, hogy ez itt most mi a csoda? Oké, okay, lehet, lehet, hogy csak 65-en voltak. Öreget. Öreget, János. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy mit tetsz a János? Ott maradt a rendezvényen, vagy hogy fogtam magát és eljött? Kis vártatva eljöttem, igen. Nézd, én nem kívánom önnek az, hogy egy ilyen helyzetben legyen, miközben a meghívójával, aki meghívta egyébként, pálinkázik. És szóvá teszi számára azt, ami történik. Tehát azt nem mondhatom, hogy reagálatlanul maradt. Igen, hát valószínűleg én is így tettem volna. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, vannak bizonyos, vannak bizonyos társaságok és szalonok, ahol például kinézik a jobb jobboldaliakat, vagy kinézik a keresztényeket. De ez nem, a... Ez? De ez, nem ez a történet volt, uram. igaz. Ez nem az a történet volt, itt két üdvözlő beszéd volt. És az egyik üdvözlő beszédbe belecsúszott egy ilyen mondat, viszonylag hosszan. Engem ott megsértettek, de ön ehhez nem tud olyan plusz tartalmat biztosítani, ami abban ott nem volt. Én kiállok a megsértő mellett akkor, ha ön őt olyannal sérti meg, amivel ő engem nem sértett meg. Egy megsértett ember is lehet büszke És egy megsértett ember is lehetővé teszi A megsértőjének, hogy egyszer még ő is büszke legyen, ami ez persze Neki tevőleg kell hozzájárulnia De ez már nem az én oldalom Ez nem az én dolgom 061 099 és 06 0614890999 és 063677161. Öreged. Önnek is. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez személyes konfliktus miatt volt, vagy az a öntevékenysége miatt, vagy munkássága miatt. Én egy dolgot tudok önnek erre válaszolni, úgy, hogy közben a saját szavamat ne szegjem meg, hiszen én elmondtam önnek is bárki másnak, hogy én mit teszek. Ezen az eseményen én egyszer szembe találtam magamat ezzel az illetővel, tehát egymással szembe közlekedtünk, elhaladtunk egymás mellett, és én önkéntelen nyújta, nyújtottam a kezemet. Tehát azt kell, hogy önnek mondjam, hogy reflexszerűen, Amire a másik megismételt egy olyan mondatot, amit ott mondott, és amit még fűzött ahhoz, ami ott elhangzott, és amit itt nem szeretnék megismételni. Te ráerősített a... A maga nemében igaz. A nyilvános... A, ma a maga nevében, igen. Én pedig, még egyszer mondom, reflexszerűen nyújtottam a kezemet. És ő fogadta egyébként, és úgy erősítette nem, meg nem, az előre, Nem, fogadt, nem fogadta, és megmondta, hogy ő mit mondott egyébként a beszédében, az a részében, Aha. amit itt most nem ittézek. Hát ez. Igen. Nem új emberre van, mert új emberek, hogyha egymással nincsenek is egy véleményen, azért akkor is ezt szlovágiasabban intézik. Hát egyfelől, okay. de ennél van egy lényegesebb dolog már, hogyha ön engem. Ez nem két magánembernek volt a fogadása. Engem tehát ott egy politikus értet meg, de valójában egy olyan közösség nevében, amely közösség elhatárolódhatott volna ettől az embertől, és bocsánatot is kérhetett volna, illetve tehetett volna még egyet, aminél sokkal egyszerűbb. Megkérdezhette volna az ületőtől, hogy mond neked mi bajod van a fialával, hogy egy ilyen eseményen, amiből egy évben nincs 12, te nyílt plénumon, 80 hazánkban jelentős ember előtt ilyet mondasz. De amíg én ott voltam, Tőlem nem kérdezte meg, és hogy tőlem megkérdezte-e bárki is, ez hozzám nem jutott vissza. Akikkel én beszéltem, és akikkel ezt a maga módján szerettem volna megértetni, miközben lehetséges, ez nem az én dolgom lett volna, azok akkor nem voltak ennek a tudásnak a birtokában. Én egy súlyosan sértett ember lehetnék, és az életkorom, a tapasztalatom, az, ami engem nem tesúlyosan sértetté, de azt kell, hogy mondjam, hogy valamelyest megkönnyebbültem, hogy elmeséltem, és csak aprópó volt hozzá a kormányinfó, hogy vajon az én visszautasításom mögött ez a személy szerepel, vagy tényleg létszám fölötti vagyok, én ezügyben önnek nem fogok megnyilvánulni. Ha megkérdezi, melyik inkább, akkor azt fogom mondani, nyilvánvalóan létszám fölötti voltam. És az ön számára ez az ember egy releváns személy, akár mint magánember, akár mint politikus? Erre önnek azt tudom mondani, hogy számomra mindenki releváns személy, ami az én szakmámat illeti. Tudja, amikor én elmegyek a hangodi professzorhoz, aki engem megoperált, és én ott órákat várok, akkor én abban azt élem meg, hogy én valószínűleg pontosan abban az érkezési sorban leszek fogadva, ahogyan érkeztem. És még soha nem mondtam azt, hogy én egy híres ember vagyok, akit előbbre kéne venni. Ha érti azt, amit mondok. Abszolút értem. Én is végigvártam pontnála Tehát akkor, amikor között. nekem azt mondják, hogy fiala úr, ahhoz képest, hogy ön a tévében van, ő milyen udvarias, akkor azt tudom mondani, hogy vannak olyan szituációk, amelyekben én külön figyelek erre, mert lehetséges, hogy magánemberként, magántársaságban én ritka nagy tahó vagyok. De most például, egy villamoson egy széken ülök, vagy ilyen ülésen ülök, akkor csak abban reménykedem, hogy valaki majd, ha fel akar állítani, akkor elhiszi nekem, hogy is fáj a sarkam, és azért ülök, de sokszor azért állok, mert hiába fáj a sarkam, azt gondolom, hogy én nem ülhetek, ha ott egyébként egy nő áll. Beleértve, hogy megismerem, vagy sem. A válaszom tehát az, hogy természetesen egy releváns személy, de egy nem releváns személy nem mondhatott volna ott egyébként köszöntő beszédet. Hát biztos sejt hogy mire gondoltam, tehát én úgy vagyok vele, ha rólam ö, olyan ember mond negatív kritikát, vagy olyan ember sért meg, akinek annyira nem fontos számomra a szava, akkor az kevésbé fáj, mint hogyha egy olyan ember, akit... De ez a, a dolog engem, nekem minimálisan se fájt, hogyha fájt valami, az inkább a közegnek volt is, ahhoz való szanyulás. lejött eddig is. És az, hogy én ezt eddig meg tudtam állni, arra azt tudom önnek mondani, hogy ez egy egészen páratlan teljesítmény volt a részemről, hiszen a visszaemlékszik rá, én megint egy nevet elfelejtettem, ugye Elsimo korábban jól ismertem, de azóta vagyok vele heti kapcsolatban, ha a mások nem emlékeznének, amióta a Székesfehérvári polgármester, akinek három neve van, de a be, ugye elmondta a hajrá történetemet, és amikor én szerettem volna vele beszélgetni, hogy tudja, hogy miről van szó, akkor nagyjából lesorozott, pedig hát akkor még egyáltalán nem volt soros történet, ugye arról volt szó, hogy ő nagyon jól tudja, hogy én most hogyan akarom őt, nem tudom, így úgy, amúgy és akkor én különböző, és akkor az első is megtette ugyanezt, és a fölhívtam, és ő volt az egyetlen, aki azt mondta, hogy hát ez nem így volt, akkor elnézést. De Jó, oké, tisztázódott, amire kíváncsi voltam, köszönöm. Nem tud, tehát ami, amiről ön kérdez, annak a tartalma feneketlen. Különös tekintettel egy dologra, hogy végül is engem az igazságkeresésemen és a tehetetlenségemen kívül még egy dolog tart itt a mikrofon mögött, és tart életben egyébként, az pedig a csökkenő mértékben jelenlevő, de mérhetetlen érzelmem. Tehát, ahogy egyébként dolgokkal foglalkozom, talán nem csak magammal. És amiben ezek az események majdnem úgy fornak, mint egy kamaszban, miközben se testben, se lélekben, sajnos már nem vagyok a Nem meséltem volna el, vagy nem így meséltem volna el, hogyha a maga nemében nem égett volna a pofámon a bőr, hogy ilyen megeshet. És egy közeg, amely egyébként kiállhatott volna mind a két fél mellett, egyik fél mellett se állt ki, de valójában az előadó mellett állt ki akkor, amikor a másiktól nem kérdezte meg, hogy most valójában miről van szó. Ugyane, ugyanez az esemény egyszer már bekövetkezett más összeállításban, ott volt olyan személy, aki megkérdezte, hogy mi a konfliktus, nem ugyanezekkel az emberekkel, hanem másokkal. Itt a tisztázás tízes skálán egyesre volt jelen. Itt a tisztázás én voltam, miközben én voltam a sértett. Tudja, meghívni is a forra kell, és nem nekem kell kezdeményezni valaminek a tisztázását, ha én vagyok a sértett fel. Hát, van ez néha így. Igen. hát oké. Okay. Oké, okay. nem oké, okay. ez van. Sólytottam. Sokat gondoltam rád az elmúlt időben. Egyáltalán azokkal, akikkel kapcsolatban állok, akikkel minden héten beszélgetek azokra, én is nagyon sokszor szoktam gondolni magánemberként, emberként hogy csuklanak-e, vagy sem is Benedekkel beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése. Azt kérdezem tőled, hogy szerinted a dolgok mai állása mellett, és vissza ne kérdezzél, mondjuk áprilisban, amikor már jobb az idő, el tudsz te képzelni egy olyan konstellációt, hogy meghirdetünk egy városliget bejárást, ahol de bárki a Városligedzőérté részéről, vagy Bán László, de valaki, aki ért hozzá. E, olyat tesz, mint ami korábban velem előfordult, Bácska János megmutatta a majdnem kész Grupa Arénát, voltunk a Kőröshegyi Völgyhídon, tehát a kejfejancs életében nem az első olyan esemény lenne, amikor én azt kérdeztem tőled, hogy veled, vagy bárki mással, én egy nagyjából három hónap múlva esedékes, vagy nem esedékes eseményről kérdezlek, hogy jöjjenek el, és te ott, vagy bárki, aki ezt teszi, idegen vezetést végez, és bemutatja azt a környezetet, ahol vagyunk, hogy itt mi volt, mi van, és mi lesz. Te ezt ma egy tízes skálán mennyire tartod valószínűsíthetőnek egy április időpontban? Csak egy számot kérek. Ha nagyon politikusan szeretnék erre a dologra válaszolni, akkor természetesen bármikor is állok rendelkezésre. Azonban azért a Liget Park fórum tapasztalataiból kiindulva azt kell, hogy mondjam, hogy ennek biztos, hogy valamilyen szervezett és moderált környezetet kell biztosítani ahhoz, hogy ez ne arról szóljon, hogy azok, akiknek vélt vagy valós uh, alapokon álló indulatai vannak a Liget projekte, vagy a kormányjal, vagy bárkivel szemben, ne kizárólag az ő fórumok legyen, hanem ennek valóban a motiváció átadó hatása. Nagyjából ezt a választ vártam. Én is egyébként egy ilyen választ adtam volna helyetben, és azon gondolkodom, hogy vajon, ha én most ezt meghirdetném, attól tartok, hogy nagyon sokan jelentkeznének. Tehát e, szerintem. Hát ha, ha csak abból indulok, hogy hányan voltunk a grupamában, pedig hát az ez nem egy rossz példát, a, a, fradi, a fradi rajongók Igen. tábora az nem egy kis tábor. Tehát azon gondolkodom, hogy vajon ők Miközben akár ők is kérdezhetnének tőled moderáltan, hogyha egyébként ilyen provokáció történne, ha ez egy megfelelő szó, vajon egy ilyen közösség, akiket ugye azt tesz közösség, hogy a Városligét iránt érdeklődnek, tehát ez, ez tartja őket össze, hogy vajon min múlik, hogy egy ilyen közösség nem tudja-e, vagy min múlik, hogy képes lenne egy ilyen embert, vagy egy ilyen társaságot mindenféle biztonsági, vagy rendőri védelem nélkül csendreinteni, ahogy egyébként egy moziban, vagy egy koncerten is azokat, akik nem úgy viselkednek, ahogy egy moziban, vagy koncerten szoktak, ez már inkább koncertre áll, mert moziban azért elég gyakran e, mobiltelefonálnak, e, csendreintenek. Ez egy nagy kérdés, és természetesen csak a, a puding próbálja az evés. Én biztos azok közé tartoznék, akik azt mondták, hogy ez itt most azoknak a kirándulása, akik ide eljöttek, muszáj-e megzavarni ezt az eseményt, de hogy vajon a többiek, akik egyszerű kirándulók ennek eleget tennének, -e, erre nem tudok Csak szeretném. Én, nincs jó tapasztalatom ezzel kapcsolatban, őszintén szólva. Tehát azért most csinálom, itt több mint harmadik éve, az egész ligetprojekt fejlesztést, és végigeltem azt az időszakot, amikor ez nem zajlott szimbolikus térben, vagy a viták, amik a ligetprojektet övezték, kizárólag az akadémikus térben zajlottak, mm. és aztán utána az az időszak, ami 2016-tól jött, és mostanra azt gondolom, hogy azért jelentősen átalakult, Sokkal szimbolikusabb ügy, mint a Grupama az építés időszakában volt, azt nyilván nem tudom kinyitni azt a kérdést, hogy mostanra mondjuk, ha a Népstadionnál lenne ilyen bejárás, akkor, akkor vajon az ugyanolyan eredménnyel zárulná le, mint amikor a Grupama aréna bejárása. Ó, hát, ha minden igaz, akkor lesz módom rá. Megkérdezni ezt szürjes balástól, tehát úgy tűnik. Terveződött, de minden esetre az a helyzet, hogy. Mármint, hogy majd a, kérdében, a, a leendő, tehát a, nem tudom, milyen állapotban lévő népstadion kapcsán, ezt a kérdést ugyanígy felfom, tehát nagyon jó világos, lesz. Világos nyilván. És nem el, neked. Fülyes államtitkár úr meg fogja tudni válaszolni ezt a kérdést. Én azt tudom mondani, hogy nagyon élesen. Elválik a Liget projekt iránt Fennhangon érdeklődők és ezeken a fórumokon résztvevőknek a személye, azoktól, akik a Ligetet valóban megkívánják ismerni és valóban használni kívánják, hogy egészen világos legyen. A hetedik kerületi lakossági fórumon, vagy a saját magunk által szervezett Park fórumon nem ugyanazokkal az emberekkel találkozom. Találkoztam, mint akik egyébként a sportpályát, a kutyás élményparkot, vagy pedig a vakok kertjét használják. Minden egyes olyan fórum, vagy lehetőség legyen ez, fővárosi közmeghallgatás, vagy bármilyen egyéb kérdés, és ott a normalitás jellemzően nem jelenik meg. De én ezen nem vagyok meglepve, én azt hiszem, hogy ez nem városleges specifikus kérdés, ez alapvetően így van, hogyha az emberek egy egészen más példát mondjak, hogyha egy betegség kapcsán fórumok bugyraiba merül alá, akkor ott jellemzően nem azok irogatnak, akik a betegséggel, köszönöm szépen, megküzdöttek, túl vannak rajta, vagy bármilyen állapottal legyen ez meddőség, vagy ö, pszichés betegség, hanem azok, akik évek, évtizedek óta ö, ebben, ebben pörögnek. És ettől egy teljesen hamis kép tud kialakulni abban, aki a fórumok úgyraiban áskálódik és keresgel mert azt látja, hogy, hogy itt gyakorlatilag mindenki ebben a, ezzel a problémával küzd. Ugyanezt látom a Ligetben is, ugyanezzel találkozunk minden egyes nyilvános fórumon, hogy az a közel, százezer egyedi látogatás, ami a Szépművészeti Múzeumban a megnyitás óta volt, na ők sem a liget mellett, sem a liget ellen nem tüntettek, nem jelentek meg fórumokon, nem tettek szó kérdéseket. Azok, akik a kutyás élményparkot most használják, ők nem jelentkeztek, nem szóltak a tervezés folyamatába, nem tettek észrevételt, hanem ö, gyakorlatilag ők egyszerűen liget használóként élvezik ennek az eredményeit. Akikkel viszont találkozunk egy, -egy ilyen Fórumon egy-egy ilyen sétán, ők jellemzően eh, azt kell, hogy mondjam, hogy sokszor agresszív formában fejezik ki a véleményüket. Úgyhogy nem akarom megkerülni a kérdést, természetesen nyitott vagyok erre, hogyha ennek tudunk egy moderát keretet adni. Nekem sajnos legutóbb is rossz tapasztalat Jó, ja, hát ugye nem, nem mondhatom, mondhatom azt, hogy csináljunk egy flash mobot ezzel kapcsolatban. <gül> ne, ne, ne, nehéz lenne elképzelni, és euh, én azt kell, hogy mondjam, hogy te becsülettel és szakmai alapossággal jársz el, függetle attól, hogy ezt mások másként látják. Hiszen ö, két interjú is van előttem, és ezekre szerintem ma csak részint kerül sor, ö, illetve egy összeállítás és egy interjú, ö, de lesz nekünk időnk még máskor, nem fenyeget bennünket annak a veszélye, hogy ami ma nincs, az máskor. Ez nem egy kormányi forbán, Viktor, amit egyszer gyorsan mindent meg kell kérdezni a miniszterelnöktől, mert ki tudja, mikor áll rendelkezésre, te minden héten rendelkezésre állsz, és ennek a jelentőség és az összehasonlítás szerencsétlen, de annyiban pontos, hogy maga a tájékoztatás, és hogy az ember válaszoljon felmerülő kérdésekre egy embernek, vagy több embernek, annak a jelentősége viszonylag nagy, és egyszer majd a közeljövőben kifejezetten meg foglak téged kérni arra, hogy telefonon, hogyha érkeznek kérdések, akkor azokra válaszoljon, szólj és és úgy röpülni fognak a hallgatók, akik személyeskednek, de hogyha olyan kérdések hangzanak el, ezt most nem kell, hogy megegyezünk, de arra kérlek, hogy akkor áprilisig legyen egy vagy két ilyen beszélgetés, amikor hallgatók kérdezhetnek, hiszen a polgármesterekkel a beszélgetés is így volt kitalálva, és a más együttműködések is így folynak, de miközben te erre nem fogsz reagálni, és ez így van rendjén. Én megsajnáltam, és szégyeltem magam kifejezetten, mert nem Tarlós István nem sajnálatra méltó, de ugye volt közmeghallgatás a Városházán, és ott részint a CEU-val, részint a Városligettel kapcsolatban nem kis politikai töltettel hangzottak el kérdések, amelyekkel kapcsolatban annyira tehetetlen volt a főpolgármester úr, aki mellett egyébként lehetett volna egy kommunikációs szakember, aki felkészítő, hogy ott lesz majd a fiala, aki prepotens, aki arrogáns, aki kezelhetetlen, és hogy ezt hogy kell kezelni. De az volt, a, az, az volt a borzasztó, és ez tényleg, ez az én véleményem, tehát neked ezt nem kell osztani, miközben ez egy Városliges ZRT által támogatott beszélgetés, hogy ott egy olyan, olyan, olyan kétségbeesett arckifejezés ült a főpolgármester úrra, hogy most valójában mit akarnak tőle. Ugye arra hivatkoztak a kérdezők, hogy ez mind itt van a fővárosban, mi erül a véleménye, Szarós István pedig nem volt olyan oldala a történetnek, ahol nem próbált volna kibújni, amit megtehetett volna, de közben olyan zavarban volt, olyan mértékben nem találta a szavakat, hogy megsajnáltam. Sajnos ez a politikai töltet meg annyi olyan dolgot kísér, aminek semmi köze nincs a városligethez, de úgy egy smog felhőse a 12. kelet fölött van csupán, ha érted, amit mondok. Abszolút. Ez egy nagyon összetett kérdés, és nyilván jelentősen túlmutat a Városliget fejlesztésén, de ugye az, hogy a közmeghallgatások, azok a fórumok legyen fővárosi vagy kerületi közmeghallgatás, ahol gyakorlatilag bárki bármit kérdezhet, az egyébként általuk választott politikai képviselőktől. Ez egy egészen érdekes jogintézményé vált most 2019-ben, vagy meg nyilván 2017-ben is, meg 2018-ban is egy érdekes jogintézmény volt. Ami gyakorlatilag egy.. Azban talán megegyezhetünk, hogy egy, e, egy szűk rétegnek a, a, a jogos vagy jogtalan, ez teljesen mindegy ilyen szempontból haragjának a kinyilvánítási fórumává vált. Tehát én elég sok közmeghallgatáson vettem részt, volt, amikor az egyik volt, amikor a politikus másik oldalán ültem amikor a, akár a főpolgármester úrék, akár pedig a hetedik kerületbe, ö, megkértek arra, hogy a Városligettel kapcsolatos kérdésekre ö, én vagy mi válaszoljunk a Városliget ZRT nevében, vagy legalábbis segítsük ö, a, ö, a polgármester urat ebben a kérdésben. Tehát ö, ez gyakorlatilag egy indulatfórummá vált. Hogy ez feltétlenül így kell, hogy legyen, vagy lehetne itt normális diskurzusokat is folytatni, erre én nem tudok válaszolni. De nyilván az a helyzet, hogy ebben a formában ez mindenki számára egy méltatlan helyzet. Mert aki a dühét akarja kifejezni és ezzel egyébként jelezni, szeretne kérdéseket, szeretne szólteni ő nem kap megfelelő válaszokat. És aki pedig a pulpitus túloldalán ül, ő pedig úgy érzi, hogy egy kizárólag egy politikai attak a részeit, senki semmilyen szakmai szágra nem kíváncsi, senki nem akarja uh, meghallgatni azokat az érveket. Hát én számtalan ilyen diskurzusban veszek részt, ahol a másik oldalról érkezik az ultima ráció hogy tehát hát hazudik. És ezen a ponton nyilván elfogynak az érvek, tehát uh, itt nehéz szakmai mederben tartani a vitát, és azt gondolom, hogy emberileg nem... Kívánom magamat menteni, meg én szerintem elég nyíltan állok ehhez a kérdéshez. Azért ez egy érthető álláspont, amikor a különböző szakemberek egy idő után azt mondják, hogy akkor szeretnék szűkíteni azon fórumoknak a lehetőségét, ahol ők teljesen nyilvánosan kell, hogy ezt a méltatlan helyzetet átéljék, vagy, vagy, vagy végigéljék. Én bízom benne azért, hogy a Liget projektnél bármennyire is van egy réteg, aki azt gondolja, hogy itt hazudnak és eltitkolnak, én személy szerint erősen törekszem arra, akár ebben a műsorban is, de a Városliget Fórumán is ö, a, legyen szó a parkfórumról, vagy a különböző sajtóanyagainkról, hogy egy relatív transzparenc képet mutassunk arról, hogy hol is tart ez az egész beruházás, mik is a célok, ö, milyen elvek mentén szerveződik, mi az, ami tulajdonképpen ebben, épül. Ebben, amit te mondasz, ebben te tökéletesen jársz el, de ugye a 444.hu, hogy miért pont tegnap talált meg egy december 13-ai összeállítást, az engem mindig foglalkoztat. Tehát azért ugye az ember, amikor rájött az újjára, akkor nem egy hónap múl vordít. Ugye itt egy másodperc. Tessék. Tessék. Igen. Elnézést, ez nem egy interaktív beszélgetés jelenleg. Köszönöm hogy ugye ez egy december 13-ai összefoglaló, tegnap január 9-e volt, hát elég hosszú időbe került, hogy ezt megtalálta a 444.hu, itt van előttem a Magyar Időkben baranyai Gábornak adott interjút, de ez december 27-ei, itt van ez a december 13-ai ligetvédők által összeállított 17 pont, és hogyha én egy messziről jött ember vagyok, aki tud magyarul és olvasni is tud, ezt a kettőt elolvassa, akkor ha zsidó, akkor elmegy a Rabbihoz és azt kérdezik, mond Rabbi, melyiknek van igaza? <gül> ez így ebben a formában abszurdum. Elnézés, az első beszélgetés ilyen globális dolgról beszélünk, de utána el fogunk veszni a részletekben, és ez így van ennyi, de ugye érted azt, amit mondok. Én egy érdeklődő valaki vagyok, nem tudok róla semmit, sem kíváncsi vagyok. Elolvasok. Tehát amikor azt kérdezik, hogy merre van szólnak, és két ember két teljesen különböző irányt mutat, akkor az ember jószerűvel megkérdezi egy harmadikat, mert hát valamerre van, hát jó, meg lehet kerülni az egész földet. Ez... Családbarát újdonságokkal gazdagodik a liget 17 pontban arról, hogy mi a probléma a ligetproject megtámogatva aztán a 444.hu-val egy hónappal később. Én azt tudom mondani, hogy ha szolnokra szeretnél lejutni, akkor ezért érdemes alapvetően olyan embertől ö, útmutatást kérni, aki rendszeresen járszolnak. Ó, ebben várjál, drágám, bocsánat. Én egy olyan családból származom, ahol apokám, amikor külföldön voltunk, vagy itthon, de nem volt még GPS, és megkérdezett embereket, akkor rendszeresen két embert kérdezett meg, vagy olyat, aki még sose volt ott, vagy aki tajtrészek volt. Úgyhogy <gül> <gül> én is ilyen vagyok. <gül> Onnan tudjam, hogy kit kell megkérdezni. Szóval nyilván nehezen tudok erre a kérdésre mit mondani. Én igyekszem a fentemlített interjúban is elmondani, hogy hol tart most a beruházás, és mik azok a holisztikus célok, ami mellett az egész Városliget projekt jelentősége szerveződik. Az egy továbbra is egy természetes dolog, hogy ezzel kapcsolatban vannak ellenvélemények, hogy ezek karácsony előtti ellenvélemények miért karácsony után fogalmazódnak meg, hát nyilván. Annak kisebb a jelentősége, vannak. bár van jelentősége, inkább a, a homlok egyenest ellenkező tartalom, ami az embert foglalkoztatja. És az mondom... ellenkező tartalom, tehát ismerem a 444-nek a cikkét, és ismerem a, nyilván az interjút is, amit én adtam. Tehát, hogy ugye nyilván arról szól a, az én interjúm, alapvetően bemutatja a városliget fejlesztésének Igen. a szakaszait, elért eredményeket és az elkövetkező időszak céljait, természetes, hogy alapvetően egy ilyen évvégi nagy interjúnál az ember alapvetően a sikereket próbálja meg összefoglalni, illetve azokat a fantasztikus lehetőségeket próbálja megmutatni, amit a Városligetnek a fejlesztése kulturális és közpark értelemben egyáltalán jelent. És nyilván az a helyzet, hogy azoknak, akik pedig ellenvéleményt kívánnak megfogalmazni ezzel kapcsolatban, az a dolguk, hogy megpróbáljanak bizonyos részletkérdésekbe kapaszkodva egy olyan képet bemutatni a beruházásnak egyébként nem is az egészéről, hanem a részéről, hiszen ez a 17 pont, ez ahogy én olvasom, az alapvetően részletkérdésekkel foglalkozik, még ha néha fontos részletkérdésekkel is foglalkozik. Uh, és ennek a, ennek a kapcsán egy negatív színben tüntesse fel uh, az egész beruházást. Szerintem senki nem tesz más, mint ami az ő dolga ebben az ügyben. Hogy én személy szerint ettől vidám vagy szomorú vagyok, ez ilyen szempontból irreleváns kérdés. Uh, nyilván együtt kell élni azzal a dologgal, hogy, uh, hogy vízisport vízzel jár, tehát hogy ez egy... Uh, olyan projekt, aminek mindig is lesznek ellenzői, akik véleményeket fogalmaznak meg vele. Egyébként öm, számomra meglepő, hogy ebből a 17 öm, pontból, tehát ott azért érdemes lenne eldönteni, hogy alapvetően öm, méltó szinten, szakmai szinten támadják-e a projektet, öm, bár nem az én dolgom, hogy tanácsot adjuk, vagy, vagy tanácsot adjak ebben a kérdésben, vagy pedig egy ilyen populista irányból támadják a, a Várostigetet, mert Sokszor nagyon értelmes felvetéseket uh, látok. Jó, figyelj, a, ami a ami ezt illeti, ezen, uh, az elkövetkezett hetekben egyenként végig fog menni, ma egyet sem fogok elővenni, de alkalmanként egy vagy kettő sor, ker sor kerül, de megtehetem, mert végül is menni tudok, és annyira messzire jött ember nem vagyok. Legutóbb, mint a jó gazda, a szerződő partner kedvéért, és nem csak a szerződő partner kedvéért bejártam a Városligetet, nem mondom, hogy minden zegzugát, mert ezt nem mondom, de valójában ma a Városliget Jóhez hozzá tartoznak a téli körülmények is, olyan, mint egy felvonulási terület, már mint a szónak abban az értelmében, ahol jelentős beruházás zajlik, tehát a egy zavartalan élvezete valójában valószínűleg csak akkor jön létre, vagy lesz, amikor ez befejeződik, mert közben nem áldatlan viszonyok vannak, hanem az építkezésből adódóan a használhatósága erősen korlátozott. De ezzel kapcsolatban ha tegyek fel egy konkrét kérdést. A vakok kertje mellett van például egy olyan kerítés, amely a vakok kertjét elválasztja egy járdától is, vagy valami úttesszerűségtől, aminek következtében ilyen ösvényszerűségem, de nem valami aszfaltozott részen kell közlekedni, miközben tudtommal azt már lehet, hogy tesztelve van, és oda bárki nem mehet be, de ott például nincs építkezés, de például húzódik egy kerítés. Az miért van? A hát erre most őszintén szóval nem tudok válaszolni, mert nem tudom, hogy hol van pontosan melyik kerítésről beszélsz. Ugye a e, innovációháza leendő helyszínét választja Nem, nem, Nem, nem, ez nem, kerítés. nem, nem, nem, itt, itt van, van itt nem, nem, nem, nem olyan kerítés, mint amilyen kerítés szokott lenni, tehát ugye a kerítésnek a zöme az a, ilyen lemezek, ahol van nem lehet bemenni. Itt az ez, az építési területet elhatárolja. Igen, itt, itt kerítés, ez egy, ez egy olyan, olyan drótkerítés, mint ami egyébként forgalomkorlátozásoknál az utakon van, Uh, és csak próbáltam rájönni, hogy ennek mi lett az oka, akivel éppen ott sétáltam, akivel gyakran szoktam sétálni, ő azt mondta, hogy az elsősorban azért gondolom, van közben egy út, amit a biciklisták és a gyalogosok használhatnának, ő gyakrabban megy arra. Uh -huh. um, ilyen kérdéseket is fel lehetne majd tenni akkor, hogyha bejárjuk be, vagy akár ha ketten járjuk be, um, nem tudok őszintén szóval válaszolni, tehát lárpur lár kerítéseket nem tartunk a ligetben, általában akkor, akkor van valahol kerítés, hogyha egy építési munka még nem zárult le, vagy út- és közműépítési munka indul éppen, vagy pedig valamelyik másik, másik beruházásnak az organizációs területét határoljuk el. Ugye ez mindig egy óriási kérdés, de azért ezt tisztán kell látni, hogy egy mondjuk ezer négyzetméter alapterületi épület megújítása sosem ezer négyzetmétert fog elkeríteni a parkban, hanem valószínűleg kettő vagy három ezer négyzetmétert kell elkeríteni, mind addig, amíg az épületet meg nem újítjuk, hogy most az Olof házról beszéljek, de ugyanez a helyzet a különböző egyéb beruházásoknál is. Ez természetes. Csettintésre is se tudunk még építeni. Bár erősen törekszünk rá. Gondoltam rá, akkor, amikor a Szép Művészeti Múzeum előtt arra merőlegesen álltak turistabuszok, nem kiszámban, legalább hárman nem vagyok boldog tőle, nyilván keressük a megoldást, ez nem egy városliget, eh, sajnos vagy nem, ez nem egy városliget eh, probléma, ez egy össz fővárosi probléma, eh, hogy a, a turistabuszok hogyan áramolnak eh, itt, a, itt a fővárosban. Ugye beszéltünk erről itt a műsorban is, hogy számos példa van erre, vannak városok, akik teljes egészében kitiltják a turistabuszokat, és vannak más városok, ahol pedig ugyanez a eh, módszer él, hogy a turistabuszok körbe-körbe mennek. Én azt hiszem, hogy a turistabuszos szervezetekkel tudtunk egy észszerű megállapodást kötni, alapvetően a cél az az, hogy a hősök terének itt a világörökség látványába tartozó képét, azt lehetőség szerint ne 8-10-15-20 öö... hosszú nagy busz határozza meg, Úgyhogy a felesleges leszállítások az alapvetően a műjéggel szemben mit csatnak? Hát a mögött történik, illetve kijelöltünk a Szépművészeti Múzeum hát a mögött a Robin terem mellett is egy felszállító pontot. Igen, szóval és a és azt kérjük a turistabuszos szervezetektől és a turistabusz vezetőktől, hogy mindaddig, amik az általuk szállított turisták a hősök terén vagy a liget bármelyik pontján azokat a fotókat elkészítik, vagy azokat a kulturális tartalmakat befogadják, ami miatt ők idejönnek, addig a buszok, a rövid időre jönnek, akkor a Hermina úton számukra kijelölt helyen parkoljanak, ha pedig nem, ha pedig egy kicsit hosszabb időre jönnek, akkor legyenek szívesek eljutni egészen a verseny utcáig, ahol több mint 20 turistabusz van hely, de ezt össz-budapesti szinten kezelni kell, erről az egyeztetések egyébként zajlanak folyamatosan. Három konkrét kérdés. Az egyik az, hogy a költözéseteknek van már dátuma, vagy a másik épület még messze nincs olyan állapotban, hogy arról lehessen beszélni? A másik épületnek a vagyonkezeléseit a törvény az 2018 év végével adta át a Városliget ZRT-nek természetesen itt a bent lévő bérlők helyzetét még kezelni kell. Erről az egyeztetések most már évek óta zajlanak, a költ, és utána az épületet át kell alakítani, hogy annak a funkciója alkalmas legyen egy hosszú távú 90 azt hiszem öt év van még hátra, eh, vagyonkezelés háttérbázisának a biztosításához, tehát előreláthatóan ez 2019 év vége, 2020 év elejénél hamarabb nem fog megtörténni. A másik, hogy a szendvicsben legyen középen, hogy írtam a bánnak, bán Lászlónak, hogy de aztán egyszer visszaívod, de aztán a felvetésre már nem reagált, az nem tartott a fontosnak, ő el tudja dönteni, csak eszembe jött a kunsthistorische Múzeumban a Braille kiállítást nézve, hogy azért annak is megvan az átka, hogyha valamiránt olyan érdeklődés mutatkozik, ami valójában már-már korlátját képezi a műjelvezetnek. Így aztán végképpen mindig döbbenten nézem azon ismerőseimnek a Facebook fotóját, akik lefényképezik saját magukat ezen képek előtt kétokból. Egyrészt mert ott nem szabad fényképezni, de hát ezen tegyük túl magukat, mert mi magyarok vagyunk, és mi fényképezünk. A másik pedig az, hogy itt olyan módon fényképezik magukat, hogy azon kizárólag ők, és a Braille kép van, már pedig én aki január 1-én 15.50 perckor léphettem be oda a kiállításba, gyakorlatilag közelharcot kellett volna vívnom, csak azért, hogy a kép mellé kerülhessek. Ahhoz már nem tudom, ökölpárbait kellett volna vívni, hogy rajtam kívül ott más olyan mértékben ne legyen, hogy a képen ne legyen rajta, de ezek azt tetszik, ezek lényegtelen dolgok. A dolog a, a lényege az, hogy az már már, de talán inkább túlval azon, amit a műjelvezet lehető, tehát ahol valahogy műjelvezni lehet, az egy másik kérdés, hogy a múzeumnak nyilvánvalóan érdeke, hogy minél többen mehessenek el. Ezen a héten talán vasárnap zár, valaki azt mesélte, hogy most már egy óráig, hajnali egyik tart a hétvégén nyitva a múzeum, és akkor még lehetett jegyeket kapni, de hogy ennek is lehet olyan oldala, amire az ember nem is gondol. Hát ez kétségtelenül, kétségtelenül így van, ugye ez a Uh, egyik ismerősen mondta, hogy uh, ilyen kiállítással, mint ez a Brunel kiállítás Bécsben még nem nagyon járt, mert ennyi emberi vállat és tarkót, mint installációt nem nagyon látott, mert képekhez nem nagyon fért hozzá, úgyhogy valóban ez egy két élő fegyver. Ugyanakkor uh, Ugyanakkor ez nagyon ritka Magyarországon ilyen jelenséggel, tudomásom szerint azért nem találkoztunk, mert pont uh, Bánfőigazgató úr az én a Szép Múzeumban és a Galériában is szervezett uh, nagyon komoly kiállításokat, tehát most a legutóbb például kiállításnak a kiállításnak a utolsó napjaiban hát egészen a galéria udvarán kígyóztak a sorok, és egészen hosszú ideig kellett sorba állni, hogy be lehessen jutni. Úgyhogy nyilván ez egy nagy kérdés egy múzeum számára, hogy ezt, a, ezt az iszonyatos tömeget, ezt hogyan tudja konvertálni, hogyan lehet ezeket az embereket visszahívni, hogyan lehet a, a Állandó kiállítás számára is megnyerni, hogy ez ne csak az időszaki kiállítás. Legyen, hogyan lehet ezt valós vezették, konvertálni, tehát ezek, ezek nagyon komoly kérdések, amivel nyilván. Jó, tudjuk, hogy ugye az csa csa családban azt mondták volna, nyilvánvalóan, nem pont ilyen, hanem más eseményre, hogy nekem legyen hogy nekem legyen mondva ez a gond, csak gondoltam, hogy a szendvicsbe egy ilyet rakok. A, a másik kenyér az pedig a, az pedig arra vonatkozik, hogy, hogy áll a néprajzi múzeummal kapcsolatos iratok sorsa független attól, hogy ott most a mélyépítési munkálatok befejeződtek, és talán az időjárás teszi lehető, hogy egyéb munkálatok legyenek, de ugye ott per volt, és arról volt szó. Tudom, ez nem hozzátartozik, ez kormányhivatal, de ezzel együtt, miután azért ez egy olyan részkérdés, amely érinti a Városléges Zrt-t, lehet-e bármit tudni ennek az építkezésnek arról a részéről, ami a jogot illeti, hogy folytatható-e, vagy még mindig várakozáson. Ugye lezárult a mélyépítési szakasz, ahogy te is mondott, tehát ugye pont akkor ö, jött ez a kérdés, tehát most ö, építkezés a Néprajzi Múzeum területén ebben a másodpercben nem zajlik, ezzel párhuzamosan lezajlott egy ö, érvényes és eredményes közbeszerzése a Néprajzi Múzeum generál kivitelezésére vagy ha úgy tetszik a magasépítési munkálatok elvégzésére, a szerződés még nem köttetett meg a, a kiválasztott, ö, kiválasztott kivitelezővel, hiszen szerződéskötési feltétel, hogy jogerős építési engedély legyen arra a uh -huh. amit neki meg kell építeni. Ugye azáltal, hogy az, a bíróság az elsőfokú hatóságot új eljárásra utasította, jelenleg zajlik ez az engedélyezési eljárás, és ha jól ismerem a határidőket, akkor valószínűleg a jövő hét végére, legkésőbb a jövő utáni hét elejére lesz ismét jogerős és végrehajtható építési engedélye a Néprajzi Múzeumnak, ezt követően a szerződést meg lehet kötni a kivitelezővel, és a kivitelező pedig fel fog vonulni és elkezd építkezni, hogy lesznek e még ezt követően jogi csatározások, erre nyilván nem tudok válaszolni azoknak, akik ebben jogi aktorok, ők továbbra is lehetőségük van, az eljárásnak az újból és újból és újboli megtámadására, vagy az anyagi jogi kérdések feszegetésére. Nyilván majd a, a független bíróság az ő végtelen bölcsességében el fogja dönteni, hogy ezek a ö, jogi ö, értelemben felmerülő kérdések, ezekre milyen válasz adandó. Jövő csütörtökön akkor hívlak téged, akkor majd kérdek tőled egy időpontot is, most itt kis és sűrű. Az életem, ami nem jelenti az, hogyha te akarnál velem, akarná velem beszélni, ne találnék abban időpontot, mert biztos, hogy találnék. Boldog új évet szeretnék neked kívánni. Most mondhatnám, hogy a ezért hogy én minden dolgozójának, de én nem vagyok egy intézmény szemben beletek, tehát én neked kívánok, félre nem érthető módon. Másrésztről idén először, aztán majd, ha jön az év akkor talán másodszor fog előfordulni az, hogy Engedd meg, hogy én személyesen megköszönjem azt, hogy te rendelkezésre állsz, akkor is, hogyha egyébként van, aki objektív érdeklődést mutat ez iránt a téma iránt, és van, aki kikapcsolja a rádiót, mert azt mondja, hogy egy olyan dologgal kapcsolatos tájékoztatót ő nem hallgat meg, amivel kapcsolatban olyan jogi peremfeltételek jöttek létre, amivel ő nem ért egyet. Én azt gondolom, hogy a világnak az elfogadása az ezen a módon folytatható, természetesen a tagadás is egy megfelelő mód, de azzal az ember előbb-utóbb olyan közögekből is kizárja magát, amivel egyébként a személyes életét is ellehetetleníti, és miután te ennek a kettő szorításában élsz, és senki nem ő tart fegyvert a halántékot hoz, hogy neked minden héten beszélgetni kelljen egy olyan palival, aki közben egy másik szegletét is ennek a történetnek megmutatja. Engednek, hogy én ezt megköszönjem. Független attól igényt tartasz erre, sem. Köszönöm. Én természetesen állok rendelkezésre jövő héten is, meg az elkövetkező időszakban is a, a projekttel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Szia! Boldog új évet. Szia! Adok önöknek három percet, negyed három percet késni fogok akkor még a Vinter Monteltől. Majd olyan műsor van, amiben az ember elfárad. Máskor is el szoktam fáradni, de majd egy a műsorban. 061 és 71161, ha bármilyen ügyben egyébként önök telefonálni akarnának. Jövődött. Szia! Uh, hát nem nagyon tudok jutni. megmondom őszintén azóta, mióta elmondtad ezt a karácsonyi történetet. Azt nem mondhatnám hogy szívem ütött, mint hogy mi nem vagyunk barátok. De azért valahogy megérintett a dolog. Lenne egy hozzáfűzni valam meg egy kérdésem? A kérdésem az nagyon egyszerű. Az az ember, aki téged meghívott, az ex magát? Nem szeretnék ezzel kapcsolatban. Beszéltünk a dologról, de hogy mit, azt nem szeretném közzétenni. Uh, a másik, a mondandóm, az, az, az, az is egyszerű. Ö, azt még értem, hogy valakinek van a verziója, de, de azt, azt, azt tényleg én is nem tudom fölfogni, hogy ezt egy nyilvános pénum előtt egy ilyen karácsonyi alkalommal tudjuk mindenkinek, hogy általában milyen beszédek hangoznak el ilyenkor, Ö, hogy, hogy valaki vegye a, vegye a káratszágot, hogy le, legyen meg fontos, hogy, hogy ott, ott egy darab szemét mindegy, hogy a fiala János bárki kiemeljen, szóval tényleg jöjjön ki a gálája. Egyébként parkovic andás a három ponttál, de... <gül> jó, jó szóval, szóval, ezt ez, ez, ez, meg hosszú ideig, mondom, hosszú ideig emészteni fogom, és tapasztalat... De nem, az, hát tapasztalat. Mondom, ez nem, ez nem létező kategória. Én is így gondolom, külös tekintettel arra, hogy ez természetesen Hosszabban is elmesélhető, amit nem fogok megtenni, de tapasztalatod az, hogy szemben a korábbi fiala János akinek, ha valami gondja volt, akkor minden riportalanyával erről kezdett el beszélgetni. Ezt ma megosztottam veled önökkel, és ha csak holnap valaki rá nem kérdez, itt meg is állok, hogy ennél valamikor is tovább akarnékem menni. Csak ugye az hozta ki, hogy a kormányinfóra helyi hiányba nem meltek el. Igen, de hát azt gondolom, hogy ez, ez egy olyan korszínet, ami, ami rajta csapadott le, de ilyen nem létezhet. Én is így gondolom. Önökre bízom, hogy gyávának tartanak, vagy bárminek. Én viselem, emésztem és próbálok közben helyt állni azon a fronton, ahol nekem helyt kell állnom, de ezek nagy szavak. nulla hat egy egy először Akkor emlékszem arra, amikor a századi kormányi ajándékot adtam Lázár Jánosnak, sokak számára félreérthető módon. <Sessz> kell nekem ismerkedni azokkal, akikkel beszélgetek, de erre az a válaszom, hogy nem kell, de nekem nem megy másképp. Akár hiszik, akár nem, ezt is majd elmesélem önöknek. Uh, szilveszter napján az egyik hallgatómat is meglátogattam, miután éppen ott jártam. Az e-mail címe nem stimmelt, már de a telefonja megvolt. Ha akarja, akar, akar, akár majd ő is felidézheti holnap vagy holnap után. Én mindenkivel ismerkedem. 061-4890999 és 0630 egy másodszor. Ott jártam és küldtem neki egy Azt írtam neki, kellemes karácsony ünnepeket kívánok És megigeztem azt a várost, amelytől ő három kilométerrel lakik Budapesttől pedig viszonylag távol Amire azt írta, hogy nincs -e kedven felkeresni őt Amire bementem a Pennybe és gyorsan vásároltam valami ajándékot Önök Penny megjelentést hallottak 06 és 4 Senki többet? Akkor nyilvánvalóan Winter mondtál Zsoltól, majd abban fogok kezdeni, hogy elnézést kérek a késésért. Elnézést a késésért. Elnézést a késésért. Nem azt mondtam, hogy euh, elfogadva, hanem hogy egyáltalán, ha nem fogadta volna el, akkor, akkor, akkor, akkor, akkor nem tudom, mit tettem volna, akkor elkezdtem volna kérlelni. Ne, ne, ne, probléma nem, nem, történt, ne, ne, nem, ill, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Hadd mondjak önnek például valamit a beszélgetés szempontjából. Ugye amikor valaki elkésik valakitől, és ő alapvetően tudja, hogy ő milyen helyzetben van, és ha másik azt mondja, hogy belefér, akkor például ez egy értelmezés kérdése, hogy az ember ezzel foglalkozik-e, vagy sem, hogy maga az a mondat, hogy belefér, az valójában mennyire az udvariasság része, és ugyanakkor azt üzeni, hogy azért legközelebb ne legyen ilyen, hihetetlenül érdekes, és nem tudom, hogy a hallgatóim tisztában vannak ezzel, de én fantasztikusan élvezem, rosszabb pillanatban a szexuális élethez szoktam hasonlítani, hogy az, hogy az ember hogyan fejezi ki magát, abból adódóan, hogy mennyire bírja azt a nyelvet, ami az anyanyelve, az valami olyan fantasztikus lehetőséget biztosít a számára, amit Tulajdonképpen még a művészetek esetében van megadva az embernek a keze vagy a szája által függően attól, hogy zenél, vagy szobrot alkot, mert beszélni az maga egy művészet abból adódóan, hogy milyen árnyalata van a nyelvnek, de gondolom ezzel nem árultam el újdonságot. Nem, nem, és tekintettel arra, hogyha nekem van például olyan kötött programom, hogy mit tudom én, ez volt már erre például, hogy 55-kor szeretünk én, hogy befejezzük, és ez mindig tiszteletben volt tartva, és tekintve azt, hogy én amikor csak tehettem így reggel, pláne akkor, amikor, amikor tudom, hogy, hogy beszélgetni fogunk, akkor én hallgatom a műsort, és nem, megmondom őszintén, egészen addig, amíg a, a el nem hangzott, hogy, hogy, hogy késni fogunk, eh, addig ez nekem föl se én hallgattam a műsort, és élvezettel figyeltem Gyorgyam és Benedek is közötti beszélgetést, úgyhogy ha beleszért, az ilyen értelemben is, meg időkorlátok nélküliségre is értem. Tehát. Um, akár egyetlen témát is választhatnánk uh, Újpestről, mert néztem az ön Facebook oldalát, és ugye ami a Dunaparti állapotokkal kapcsolatos fotóját illeti, és az azt követő Facebook bejegyzéseket illeti, az gyakorlatilag egy készregény tehát abban benne van hogy ezt szokták mondani, mint a tenger elmeséli? hát ez, ez szintén egy ugyanolyan történet ami, ami, ami, amit nem lehet és ez jól látszik ebben a, a, a cunamiban is ami, ami itt történt, és nem csak itt, hanem más oldalakon is amikor van egy olyan hely amit az emberek évek, évtizedek óta szeretnek amit sokan szeretnek, de van még egy még szűkebb uh, rajongói gárdája és, és törzs közönsége, amit valaki üzemeltet, bérleti szerződés alapján abban vállalt kötelezettségekkel, és egyébként ezeket a vállalt feladatait nem... Lépjünk majd... egyébként Hol járunk? Mit mutatnak a fotók? Ki a terület? Azért... Uh... Azért nehéz erről beszélni, mert jelen pillanatban ugye ennek a szerződésnek a megszüntetési folyamata zajlik. A területet még nem ürítette ki a volt bérlő, erre több lett határidő módosítást kért, tehát hogy a felszólítás. Hol járunk? Ez a Dunapart, ez egy ártéri terület egyébként. Most jelen pillanatban Dunabázis néven fut, de ott több önkormányzati tulajdonú terület van, itt van ezen a terület, vagy egy terület mellett a volt Tungsramstrandnak a területe, és egyéb más magántulajdonban lévő területek. Ez egy viszonylag rendezetlen terület, tehát ahogy mondom, ez egy ártér, tehát amikor, amikor jön az árvíz, akkor ez, ez teljes mértékben víz alá kerül, de egyébként amikor nem csárvíz alatt, akkor meg egy ilyen picit... Hát barna mezős területnek mondanánk, ha ez építési jözetben lenne sorolva, jelen pillanatban a szabályozási terv azt mondja, hogy bizonyos keretek között, hogyha az árvízvédelem megoldásra kerül, ebben most nem mennék bele, akkor itt bizonyos fejlesztések végrehajtatok lennének, de jelen pillanatban. Ez egy terület. Ez egy viszonylag nagy én most itt hektárokat nem fog okay. mondani. Hát, nekem mondjuk elég, hogyha én azt mondja, hogy nagy. Azt kérdezem öntől, hogy az a szerződés, ami korábban volt, az végül is a bérlőt mire jogosította. Hát tulajdonképpen egy ilyen nagyjából öt helyrezi számból áró területet, amiből egy maga az a Dunabázis, amiről beszélünk. A, a, tehát úgy szólt a szerződés, hogy ezt a Dunabázis területét közel ugye ő hasznosíthatja. Okay. mire? Mi volt ott? Milyen érdekében bérelte ezt a területet? Ilyen szabad, szabadidős tevékenységre. Tehát ott volt egy elég széles időközben működő vendéglátó egység, csónakház, volt egy ilyen kisebb medence, amit amit ott nyáron ilyen pancsolásra, strandolásra lehetett használni. Egy ilyen igazi, igazi jó hangulatú, retró környezet, tényleg maga a berendezések is, a hangulat minden. A volt Dunacipősök rengeteget jártak oda, minden évben talál, a több cég, több baráti társaság rendszeresen járt oda és ennek volt egy üzemeltetője, egy bérlője, aki azzal együtt, hogy, hogy lehetőséget kapott, hogy ezt ott üzemeltesse, fejleszgesse, vállalt a szerződésben, hogy a mellette lévő önkormányzati területeket is rendben tartja, és karbantartja tartja. És állapot állapot milyen önkormányzati területek voltak emellett? Más felszámolási eljárásból, talán célnagyár, nem tudom pontosan. Okay, de ne, olyan... most arról beszélünk, hogy... Az ő szerződésébe az is bele volt foglalva, hogy aminek nem ő a bérlője, de a közvetlen környezetében van, ott is ő rendet tart? Igen. Igen, mert hogy ő került oda belülre, tehát ugye ő volt ott napi szinten birtokon belül, és a szerződéses kötelezettsége között ezt vállalta. És de, itt van, ugye ez a problem... Ennek a területnek nem is ő volt a bérlője egyébként? Tehát az túlterjeszkedett már az a terület, amivel kapcsolatban Ez ilyen... egy jogi konstrukció, hát én magát uh -huh. a szerződést elhívják, hogy nem olvastam. A, a, én nekem a kollégák azt mondták, hogy a szerződésben azt vállalt, hogy konkrétan magát azt a Dunabázist üzemelteti, és a szerződés részét képező, mit tudom, milyen ingatlanokat vagy, vagy természetben, vagy szövegben körbeírt területeket. Ezt, a, a, a logika úgy diktálnám mert hogy egyébként így is megéri neki. Persze, hát van azt hiszem, hogy 20-30 ezer okay. forintos bérleti. Jó, cíjat, rendben tehát van, tehát e ezt értem, eszlém. csak hogy akkor még jobban értsem. És akkor most arról beszélünk, hogy ezt az egyébként önkormányzati területet a jó pestiek, vagy jó budaiak, vagy jó magyarok pedig telerakták szeméttel? Na hát itt van az, ami, ami, ami egy kényes történet, meg kell, fel kell menni a Google Earth-re, meg lehet nézni, hogy az a medence, ami működött, ott mellette volt egy ilyen paravánfal, és a paravánfal mögött egy méterre már elkezdte valaki, és innentől kezdve ugye fogal kell fogalmazni kényesen, mert ugye az eljárás folyamatban van, elkezdett fölhalmozni szépen rendszerezetten szemetet, amelynek a mennyisége hol csökkent, hol, hol növekedett, egyes állítások szerint, de azért mondom, hogy az egyes állítások szerint ott a, bérlő, vagy a bérlő tudtával valaki, vagy a bérlő tudtán kívül, de úgy, hogy az ő által működtetett területtől kettő méterre illegális hulladék, meg végzett. Hulladék meg semmisítést? Úgy úgy, úgy, úgy, ott volt egy ilyen kis kaiba, a amire még kémény is volt. Az, hogy egyébként ez miért nem Most derült ki évekkel elvizet, ezelőtt, az ez egy nagyon jogos Eltüzelte? vagy mit csinál? Nem, ez a Janu, ez az állítás, az egészen biztos, hogy amikor állampolgári bejelentésre a kollégák kimentek, ellenőrizni a területet, akkor ott íratlan mennyiségű, rendszer rend, rend re, oda hordott, láthatóan, és ugyanazon a megközelítési útvonalon egyébként, ahova a, a, a strand területére és a bázis területére is be lehetett menni. Oda hordott. A bérlőt felszólították, a bérlő bejött, a bérlő soha nem tagadta, tehát azt sem mondta, hogy ezt ő vitte oda, de soha nem tagadta, hogy nem ős, tehát azért mondom kényes uh -huh. a történet, de föl lett szólító, hogy az itt egy hónapon belül szüntesse meg. Egy hónap múlva újra kimentek a kollégák, nem szüntette meg, ugyanúgy bár valamelyest csökkenő, tehát ez is hozzatadt az igazsághoz, mintha csökkenő mennyiségben, de még így is. De jól jól értem, hogy egyszerre volt ott hulladékfelhalmozás, és egyszerre volt valami nagyon sajátos módja a hulladék megszüntetésének. Igen, és, mag, igen, és mag, én is voltam ott azért többször, és nekem sem tűnt föl. Tehát az az érdekes, hogy én is voltam a Dunabázis területén nem egyszer. Volt még, amikor a kollégákkal a Dunaparti bejáráson, amikor végig végigjártuk a Dunapartot egészen a, a, az engedélyt kérve egyébként a vízművektől a fegyveres őrzéssel látott csáposkutak környékét is, és egészen lementünk a vasúti összekötőig, akkor is megálltunk többek között ott. És nem tűnt föl, mert az épületek elhelyezkedése a medence melletti hát, paraván ha, az ne, az ha olyan... nem félérthető akkor meglehetősen furfangos történet. Igen, ért, amiből egyébként az odalátogatók gyerekesek sokszor nem is láthattak, nem is láttak semmit, mondom, az évekig nem tűnt föl senkinek. Azt 4-es vagy 16-os, most éppen a Google Earth-ben az a légifotó, ami ezen a területen megtalálható, vagy látható, és ott jól látszik egyébként a, a, a paraván vagy a telek mellett a medence, medencétől északra lévő területen, ahogy egy, egy középső úton keresztül megközelítve az északi és a déli oldalon is kupacokban rendezetten föl van halmozva az oda gyűjtött összemét. És milyen ütemben tudta ezzel a módszerrel megszüntetni? De, hogy... de, de, ne, ne, de én ezt nem tudom. És, és azért mondom, hogy ne, én is csak ad, od, onnantól kezdve keveredtem bele a történetbe, hogy, hogy e, ugye amikor megszűnik valami, és e, mondjuk a bérlő jogosnak vagy jogtalannak ért sérelmeit rövid, kurtán, furcsán közli, majd mások, akik ezt szerették, elkezdenek sugalmazni, hogy biztos már egy fideszes nagyfejű ezt kinézte magának, miért kellene kicseszni a kisemberrel, Biztos le van az egész, akkor onnantól kezdve jön be az én felelősségem, hogy meg kell védenem azokat a köztisztviselő kollégáimat, akik egyébként az állampolgári bejelentésre, vagy nem tudom, milyen ügyből kifolyólag kimentek a helyszínre, elvégezték a helyszínelést, elővették a szerződést, fölszólították a bérlőt, amikor a bérlőbe jött vele, tárgyaltak, akkor a határidő elteltével oda hogy kimentek, stb., akkor, akkor nekem, mint választott vezetőnek, kötelességem is, és mindig meg is fogom tenni, hogy megvédjem őket, mert itt nem arról van szó, hogy jött a csúnya gonosz macs, és a Mészáros Lőrinc kinézte a területet, és akkor itt most mindent föl kell számolni, ami, a, a, ami itt eddig szép és jó volt. A bérlőnek meg lett mondva, határidőn belül eltünteti a szemetet, akkor marad minden a régiben, amire ő nem volt hajlandó, hogy miért nem volt hajlandó, meg stb. Ez megint nem az én tisztem megítélni. Abban az esetben, ha itt nem lép az önkormányzat, és hogyha már tudomására jutott, hogy egy ilyen állapot van ott, és ennek érdekében nem próbál meg mindent megtenni, hogy az megszűnjön, hogy felszámolódjon, akkor meg azt, azért érvénk egy okay. jogos. Azt el nekem, hogy ennek a szerződésnek a megszűnése az összefüggésben van azzal, amiről most beszélgettünk, vagy annak semmi érdek? Persze, hát föl lett szólítva a bérlő, hogy a szerződéses kötelezettségének betartása mellett takarítsa el onnan azt a szemetet, én én azt és kérdezem, a komitele... én azt kérdezem, hogy a szerződés egyébként is lejárt volna. És nem, é, úgy egy, egy, nem, nem, nem, még egy év talán van hátra. Jó, tehát egy, egy év még talán volt hátra a szerződésben, jól tudom. <haz> és ezt mikor bontotta föl az önkormányzat? Hát most részleteket meg nem tudom, azt hiszem az, az, az, az októberben voltak kint talán. Az első helyszínelésre akkor adtak, azt hiszem, egy egy hónapot. Jó, nem mert nem csak, nem a csak akkor pontosan Aztán értem, novemberben de... voltak, és azt hiszem decemberben közölték a felmondást. Jó, tehát értem, értem az ön fogalmazását, mert valójában itt azért, ahogy én kiveszem, nem akarja eszkalálni a helyzetet abból adódóan, hogy hát ha relatíve indulatmentesen úgy lehet a történetet lezárni, hogy közben ha jól nem is lehet belőle kijönni, de a legkevésbé rosszul, és ne az legyen, hogy pereskedés legyen, meg az, hogy minden ö, szemét ott marad, ö, mert hogy ez jobb lenne elkerülni, miközben jelen pillanatban ö, önt nézőpont kérdés, hogy egy hallgató tehetetlennek, vagy pedig minek titulája abból adódóan, hogy felléphetne a jognak olyan eszközével, amivel lehet, hogy fellép, de attól nem biztos, hogy eredményesebb lesz, mint amilyen most. Nem, hát a megnyugtató az lenne, hogyha egyébként a bérlő. Nem, az alapállapot az lett volna, hogyha ez a helyzet, ez nem a fenétele nem, alap, nem alakul. Itt mondom, vannak népi mondások, vegák vannak, most már ugye azért nyilván elindult egy folyamat, el kell dönteni, hogy kell -e ebből hatóság ügyet csinálni, nem, vagy környezetszennyezés, vagy uh -huh. stb. kell -e ez ígymeretlen ellen feljelentést, tenni. nem tudom ezt a kollégák vizsgálják. Mm. E de az biztos, hogy egy állapot kialakult. Az biztos, hogy a, aki ennek a területnek a gazdája is felelőse volt, föl lett szólítva, hogy szüntesse meg. Hat időre nem tette meg, ö, megkapta a felmondást. Itt a megnyugtató: ha már ez a helyzet kialakult, az lenne, ha minél hamarabb visszaadná a területet, megtisztítva, meg elpucolva a szemetet. Ha ez nem történik meg, akkor ezt meg fogja tenni az önkormányzat a bérlő költségére, vagy terjére kérdés, hogy akkor onnantól kezdve hogyan és miként lehet azt behajtani, bla bla bla bla. De az lenne a helyzet, vagy a legjobb helyzet, innentől kezdve minél hamarabb visszaadná a birtokba a területet, és az önkormányzat ki tudna írni, föl, föl kellene mérni az állapotokat, akkor hogy mit hagy maga után, Igen, mit terhet le. Egyet le. utána, de És akkor, bocsánat, és akkor utána le ki lehetne írni egy nyílt pályán, arra, Ingen. hogy akkor valaki jönne üzemeltetni ezt a standot. Van-e ebbe lehetőség, potenciál, hogy nyárra, amikor a szezonra eh, kezdődik, akkor, akkor megint meg, megnyílják? Igen, hát ön, ön aztán, ugye, ahogy ezt szokták mondani, beleállt, én ki nem állhatom ezt a kifejezést, mert én ezt másra használta volna, de aztán ez így híresült el, hiszen itt párbeszédek sorozata van, bár ön általában rövidebben ír, mint adott esetben Kovács Mihály, aki azt írja, a polgármester sokat hivatkozik a szemétre, azért érdekel, hogy személyesen volt -e kint, és ha igen, mit látott, személyes véleményt kérek ekkor, mellesleg a feriék már több évtizedes bérlői múlttal rendelkeznek ott, ha tényleg igaz a szemétbányájuk, akkor megérdemelnek több türelmi időt, három pont, vagy épp ezért nem valakinek szúrják a szemét, mellesleg sok dolgot vittek régebben is oda, de azokat tényleg a téli időszakban, amikor nem járnak arra, és aztán hirtelen idejére eltüntették, és így tovább, és így tovább, tehát ez megint tipikus esete annak, ami... De, de, de, de ebből látszik, hogy, hogy egyébként az előző beszélgetésben is nagyon jó volt, hogy ezeken a zárt fórumokon, csoportokon olyan szinten megy a dezinformáció, még egyszer mondom, mindenki menjen fel a Google Earth-re, és nézze meg azt a fotót. Ha jól láttik, azon zöldek a fák, és a, tehát nyári állapotot tükröz. De hát nem tük. itt, a, itt nagyon sokan azt keverik össze, hogy való igaz a Dunabázis területére, a Váci út felől, ha bejött az ember, akkor olyan úton tudott oda menni, és utána úgy helyezkedtek el az épületek, meg a medence, meg nem tudom mi melletti, karavánok, meg stb., hogy ebből az egészből tényszerűen nem lehetett látni semmit. Még egyszer mondom, amikor néhány évvel ezelőtt én voltam ott a kollégákkal együtt, akkor sem tűnt föl nekünk. Tehát, hogy... hogy, hogy hogy, és ugye, azt mondják, hogy hát mi ott voltunk nyáron, és sehol egy szemét nem volt. Te volt, csak nem látszott a különböző takarások miatt. Mert hogy a bázis területe mindig tiszta és rendezett volt, és linkelik be a fotókat. Igen, maga a bázisterülete területe mindig tiszta és rendezett volt, és valóban egy nagyon jó hangulatú kis helyként működött. De azon a területen, ami szinten a bérlőnek a kezelésébe, gondozásába, feladatkörébe adva, ott pedig ott ez a tevékenység, vagy legalább ott volt a szemét, hogy aztán ki milyen tevékenységet hogyan végzett, begyűjtés, hát azért ez egy Kicsi város ahhoz képest. Tehát nagyon hamar előtt tudnak kerülni olyan emberek, akik azt fogják mondani, hogy igen, én is ennyi forintért megbízom akárki, hogy vigye el a szemetet, a lomot, aki azt mondta, hogy akkor elviszi megfelelő helyre, el a lerakóba, vagy megsemmisíteni. De én azért nem ezt szeretnék ebbe belemenni, mert ez már egy olyan ingóványos terület, hogy ugyanaz a plegyka, ugyanaz, hogy akkor én csak olyanról szeretnék majd beszélni, meg nyilván a kollégák, akkor köztisztviselők, hogy pláne csak olyat tesznek, ami egyébként dokumentálható, bizonyítható, a testvérét is ide hozom. Ez január másodikai történet. Ma reggel sem tudták elszállítani a kommunális hulladékot a virágozza 1931-es társasháznál, mert az ott parkoló autók akadályozták a kukásautók mozgását, egyszerűen nem tudta befordulni tőlük az utcába. Ehhez jött még a hidegfronttal érkező erős szél is. Az eredményt mindenki láthatta ma reggel. A városgondnokság munkatársai azonnal megkezdték a szétszórt hulladék eltakarítását. Az önkormányzati rendészet figyelmeztette az érintett autók gazdáit, hogy a jövőben legyenek tekintettel a közösség és azokra a helyekre ne álljanak ez mindannyiunk érdeke, csak egy picivel több odafigyelés egymásra is a környezetünkre és az ilyen helyzetek elkerülhetőek lennének, kérek mindenkit egyen tekintettel a is, és ismét fényképek, amelyeket hát eléggé szörnyű állapotokat mutatnak. Igen, egészen. Hát, arról van szó. A, ugye ezek a 17-es házak között ilyen kis tervízutakon belső úthálózatban rendelkező parkolók szoktak lenni, és ezeken a belső parkoló utakon vagy a parkolóhelyeket megközelítő utakon tud bemenni, vagy hát hogyha elállják az utat, akkor nem tud bemenni maga a kukásautó, mert ha jól tudom ezen a területen, talán két naponta jön, és mostanra jutott el az állapot, eddig is volt egyszer-egyszer, hogy nem tudott behajtani a autó, de mostanra annyira elszaporodtak az autók, hogy, hogy most már ilyen, hát nem, nem napi, de két napi, vagy akár két egymás napi áll a helyzet is, az, hogy a kukásótól nem tud bemenni, e, a, a, üríteni a kukákat ezért fölhalmozódik a szemét, és nyilván, hogyha fölhalmozódik a szemét, és ilyen nagyszer, akkor szétholdja. És mindenki joggal mondja, hogy úristen, miért ilyen szemetes áll. A, a, a, az a terület, úristen, miért nem veszik el a szemetet, szemét főváros szemétet, miért nem végzik a dolgokat, csak azt nem veszik észre, hogy a kukások jönnek, megpróbálnak elvinni a szemetet, de szabálytalanul második, harmadik sorba parkoló autók miért nem tud lefordulni és ezzel ellen kell valamit tenni most, de most egyelőre, amíg nem lehet ott forgalom forgalomtechnikai, vagy a fizikai korlátozást, nagyon nem szeretem ezeket az oszlopokat meg, amit tudom én, de néha szükséges, lehet, hogy akkor, akkor ezeket kell megcsinálni, amíg ez nem történik meg, addig a, a, a köztölelt felügyelet sűrűben ellenőrzi a területet. Volt, amikor már kikordonozták ilyen szalaggal, hogy akkor hova ne álljanak, a tegnapi nap például azt jelentettük hogy a kukásautó rendben meg fordulni és elvinni a szemetet. Tehát, nagyon nevetségesen Pitián ügynek tűnik, de ott azért abban a társaságban talán gyakran, van nem, a 400 nem. lakó, és egyébként, ha a szemetet építesz, akkor meg még sok ezer embert érint, azért mert egy vagy két, na hagyjuk, tehát, hogy egy vagy két szabálytalankodó álló nem kéne. Ha meg megbüntetik őket, akkor meg a csúnya közteret felügyelet pénzt behajt. De ezt is ismerjük. Nem? Ezzel nincsen, problém, nincsen Ugye, probléma. Ilyen... Egy, té tényleg az a pici több odafigyelés, okay, az, az, az a halál, teljesen jó. komolyan. Igen, kicsivel több odafigyelés és kicsivel több e, szövegleleményesség. Ez most gondolatjelben van, mert semmilyen vonatkozásban nem tartozik önhöz. Mondom, ez kérem vallásan, valamikor tegnap, vagy tegnap előtt e-maileket szoktam magamnak küldeni, meg a Facebookra rakok fel olyan eseményeket, amelyek aztán, vagy olyan híreket, amelyekkel aztán később műsorban foglalkozom, sokan azt gondolják, hogy én ezeket lájkolom, like vagy lehet, hogy benyomok véletlen valami gondot, de ennek nincs köze hozzá, ez ilyenkor olyan, mint egy notes füzet. Azt írja az Index, hogy Vámos Miklós zsidózás miatt kesereg. Én akkor sem nagyon értettem, aztán rájöttem, hogy miről van szó, mert ugye elolvastam, ugye zsidózás miatt sok mindent lehet csinálni, keseregni, azt nem lehet. Tehát munk Veronika, ha egyébként ő az illető, de igen, így hívják az Indexnél, hát én őt körmössel nem látnám el, de minden esetre én, mint zsidó származású ember, ha antiszemita megjegyzéseket tesznek rám, én emiatt keseregni nem szoktam, a kesereg szó az más dolgokra vonatkozik, ám a cikk az egyébként egyáltalán nem ebbel a címmel jelenik meg, tehát ez külön érdekes. Amikor megjelenik, akkor úgy jelenik meg Vámos Miklós író zsidózás, miatt dühöng. Ugye arról van szó, hogy együtt megjelent egy könyv, és mind a kettőjükre Dávid csillagot rajzoltak, ez a dühöng, ez épp annyira rossz kifejezés, mint ami a kesereg, és aztán később ugye hozzák azt, amit ebben kapcsolatban Vámos Miklós írt. Hogy én egyébként a Facebookon, hogy mindezt egyébként gondolatjában zárva miért elő, azt meg tudom önnek mondani, azt írja Karib Timi január 7-én, 18 óra 23 perckor, megvan, vagy folytassam? Nem tudom még, hogy milyen, hol járunk vágó Már hát, hát, most Miklós nem kell reagálni, jó a válasz. Négy és fél hónapja adták át az újpesti piacot, de már repedezik. Küldött egy fotót az olvasónk, itt van egy ilyen sárga izé, ami mellett van egy elszínezedett csak egy repülőtér és egy koncertterem szerelem gyermeke, írtuk az újpesti piaszlan nyitás előtt az urbanistán szerzőnknek, Zubrecki Dávidnak tetszett az épület, le is szögezte, hogy klassz lett, ami persze nem feltétlenül jelent klassz kivitelezést, mint az olvasón is mutatja, a 2018. augusztus 24-én átadott épületet már megrágta az idővasfoga. Ezzel találkozott? Láttam, igen. Na most és, ilyenkor ki... az, és ilyenkor jön az, hogy amikor mondjuk az indexet besoroljuk, és nem politikai hovatartozás alapján, hanem mondjuk a szakmai minőség, vagy a szakmai mélység kapcsán, akkor egy kérdés nem lenne föltenni, mielőtt ezt megjelentetni. De nekem csak nem, ennyi. Nekem ez, ez, a, fotó, a fotó türelem, az valós. Semmilyen alapom nincs, hogy az indexet képviseljem, magamat képviselem. Polgármester úr, mi ez az izé? Az az izé, az egy olyan kivitelezési hiba, amelyet természetesen garanciális keretek között, természetesen a kivitelező költségére, a meglévő bankgaranciájának a terhére, vagy ő, vagy pedig más vállalkozóval ki fogjuk javítani. Itt egészen egyszerűen arról van szó, hogy ez a, a, a vásárcsarnoknak a padlózatát, uh -huh. azt most lehet, hogy rosszul fogom mondani, azt helyenként padlófűtés, van a padlófűtésen, azt hiszem, valamilyen esztrik és utána pedig valamilyen műgyanta uh, burkolat és helyenként a, ez az esztrikbeton beton réteg nem elég vastag, vagy nem elég jó minőségű, és ezért valóban ilyen porladásnak, meg ilyen, ilyen, ilyen, ilyen repedezésnek indult, Helyenként egyébként azért ilyen nagy a folt, mert hogy ott a műszaki ellenőrök, vagy én nem is tudom, kik a Vannak olyan minőségű vizsgálatok, amit ugye csak úgy nevezik roncsolásos vizsgálattal lehet, tehát ott akkor valahol meg is nézték, hogy ez mennyire terjedhet, vagy hogyan mehet tovább. A lényeg az, az, hogy ez egy olyan hiba, kivitelezés hiba, imádunk magyar építők ö, ipar, ö, amit a bankgarancia terhére garanciaként ki fognak javítani. És egyébként én azt gondolom, hogy az lenne a világ legjobb dolga, hogyha egy ekkora beruházásnál minden a forna, és soha egyetlen egy probléma nem lenne, és utána soha egyetlen egy garanciális igényt nem kellene érvényesíteni. Én majd szívesen megkérdezném majd Jógyjevics Benedeket is, de a rupa arénak a kivitelezésében ré résztvevő emberket, hogy, hogy volt-e garanciális hiba. Mennyire Én még fájlal... nem Mennyire fájlalja ön azt, hogy ilyenkor önt nem keresik meg, és nem két részből áll ez az írás, az első része az, amit, itt van, a másik része pedig az ön reakciója? Nem kell engem megkeresni, hát most azért lássuk be, tehát azért van tizenvalahány óvodánk, 8-10 bölcsődénk, mindegyikben vannak megkibásodások, mindegyikben ki... az elején nehezményezte. Azért kérdezem, tehát azt, azt kérdezem, mennyire lenne jobb a lelke attól független, hogy ez nem jó, hogy ott van, ha ön egyébként módjában lett volna, ugye ez egyébként egy rovata az indexnek, ez a mindeközben, ez nem így fejeződött volna be, beleértve, hogy mi a helyzet az idő vasfogával? Hát egyrészt azért vagyok szomorú magával a, a, a témával kapcsolatban, mert nyilvánvalóan én egy nagyon fontos dolognak tartom. Újpest életében az elmúlt évtizedek legnagyobb beruházása, amit saját forrásból pályázati pénzek nélkül, támogatás nélkül tudtunk megvalósítani. Tehát a téma miatt szomorú vagyok, egyébként meg azért vagyok szomorú, hogy általában, hogy a hazai e, sajtó állapotok, pláne ez még inkább érthető az online médiára, e, egyre inkább ez a jellemző. Hogy valaki elő egy fotót, beküld, és a kontroll kérdés nélkül, mert a mindeközben ugye arról szól, hogy itt ott 10 percengény, negyed óran ki kell rakni valami aktuális dolgot, hát az, hogy egyébként egy garanciális munka, elvégzésre vár egy, egy hat vagy öt hónappal ezelőtt átadott épületben, úgyhogy még ugye az egyéves bejárás, a minden egyes ilyen beruházásnál az átadást követő egy év múlva van egy új bejárás, ahol újra átnézik többiről hegyire az épületet. Tehát ez, ez az eljárás, ez nem nálunk van így, hanem minden ilyen beruházásnál pontosan azért, mert egy ilyen beruházásnál az egy év működés alatt kijöhetnek olyan problémák, amik a áltatás átvételkor nem voltak észlelhetők. Tehát ez egy teljesen normális műszaki eljárás, van egy garantjai hiba, ami kiavításra vár, én azt gondolom, hogy ez nem ér meg egy mindeközben, vagy akkor megéri még azt a plusz kettő órát, vagy egy napot, amíg adott esetben erre megjön a válasz, hogy igen, ott minőségi probléma van, amiatt a pivitelező terhére ki fogunk javítani, nincs semmi látni de, de De lehet, hogy én látom ezt rosszul, de... Nincs nálam a bölcsek köve. Én azt gondolom, hogy, hogy mutassanak nekem egy olyan beruházást, egy olyan ö, kétszintes megalázást, kétszintes fület, és kétszintes rendezvényt, hogy bármi ott, ahol sohasem lesz semmilyen garancián is Igen, volt. Az a helyzet, hogy ugye mindig eszembe jut, amikor Pokorni Zoltánnak lassan több mint tíz éve mondtam azt, hogy én szeretnék hidat képezni a jobb és a baloldal között, és azt mondta nekem, mosolyogva, hogy János nem biztos, hogy nekünk erre van, egy, van igényünk, de ez időnként nem csak a jobb és a baloldal között van így, hanem egyáltalán az én egész természetesen nem e, egybevethető azzal, aki komolyan hidat csinál, tehát az néha e, lehet, hogy fontoskodás, néha ennél rosszabb módon még nevetséges is. Én most már megmaradok ennél, sajnálom, az népharagot még nem bátottam ki, a kettő együtt képez számomra egységet, független attól, ahogy szoktam mondani, és amiben gondolom, ő se vitatkozik velem, hogy sajnáljuk az aprópót. Ma délben, ugye? Igen. Ha pár percet kések, az nem azt jelenti, hogy nem megyek, akkor másodszor is elnézést fogok kérni napot. Köszönöm napot mindenki. Viszont kívánom. És akkor néhány perc elejéig feltartom majd ugiatillát is, és ha gondolják, akkor bámvel kapcsolatban telefonálhatnak. Én megint fújok egyet. Elolvastam az érkező SMS-eket, és a Facebook és e-mail üzeneteket, és aztán felé Ugi Attillát. 061489 és 06367 1161. Közben arról tájékoztattak, hogy általában a Klubrádiót is elutasították helyhiány miatt. Higgyék el, hogy amikor én ott voltam és nem volt ott a Klubrádió, nem éreztem magamat előnyben a Klubrádióval, most pedig nem gondolom, hogy én a Klubrádióval e tekintetben azonos halmast képeznék. De ez nem a Klubrádiótól való elhatárolódásom, hanem a helyzetnek a pontos értelmezése. Jó réget! Halló, jó réget, kívánok! szeretnék hozzászólni az elhangzottakhoz. Én a 13. kerületben lakom, és ahogy illik, hát a szomszédos kerületben. kicsit a telefonját, mert lehet hallani, csak olyan, mint hogy, vagy kihangosító szólna, vagy pedig az, valami dúmban beszélne. I igen, most van. jobb, jobb, mi? Jó, nem jobb. sokkal, de jó, de figyelek a lényeg. Hetszett volt, igen. Okay. É, kérdezik, 13. kerületben lakom, és hát átjárok a szomszédos kerületben, ahogy illik körülnézni, meg érdekelnek a dolgok. Két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt a negyedik kerület hatókörébe első Dunapati szakasz a számomra egy, egy nagyon rejtélyes dolog, mert a szembenévő oldalon, a római, ott az emberek megülik egymást, hogy az működjön. Ez meg, hát jó. Ez, ez egy, Kéret, kéretek, ez egy, egy szívességet? Mert akkor kérnek egy szívességet, ugyanis Igen. akkor én elkérném a telefonszámát, egyszer egy jogból, hogy ha már, akkor én összehoznám a jövő héten Winter Mantel és akkor ez nem egy pusztába kiáltott szó lesz. Ez így se baj, de akkor, akkor talán lesz is rá válasz. Hajlandó jó, megadni jó, a telefonszámát, és a jövő héten fölhívom. Látja a telefonszámát. Ne, hát látnám, lá, látnám, hogyha lenne... Nagyon szépen köszönöm. Van-e bárki másnak hozzászólása? Az urat fel fogom hívni jövő éten csütörtökön. Először, másodszor, senki többet? Ha nem, akkor nem. Elnézést a késésért a van a vonalban, hol találtak egy kiéget 18. keleti házban? Ön szívja meg, hogy ezt szokták mondta pestiesen, hogyha az ember csúszik, ugye másokkal ilyen átmeneti duma meg egyebek, most meg itt immédiász rész mindjárt, hol találtak egy kiégett 18. keleti házban, igazságtalan vagyok önnel, ez egy január 1 hír. Így van, így van, így van, így van, egy idős néni. És mémire gyúlhat rá tulajdonképpen a, a, az, a, az a lakó része, ahol ő aludt, és a kijelkező rendőrök bár hűsiesen betörtek a, a az árt keresztül, keresztül, az ablakon keresztül próbáltak bemenni, és próbálták kihozni a Leri, de sajnos már nem, nem volt életben. Az én információm szerint, bár ez most nem teljesen hivatalos az információ, annak volt köszönhető a tűz, hogy egy ö, ö, hőtárolós elektromos kályhánt. Szárította a, a ruhákat, és, és az begyulladt, és belaludt nem vette észre. És ez okozta a tüzet, sajnos. Egyébként azt, azt, azt tudni kell, hogy, hogy kapitány úr annak a, a, a két rendőrnek, aki élete kockáztatásával próbálta kihozni a nénit, azt javasolta, egy, egy kitüntetésre felterjesztette hozzám, és ezt én a napokban a kuratóriummal együtt ö, ö, dönteni is fogok ebben az ügyben. is, a A 18. kerület közbiztonságáért a ah, kuratóriuma. Van és, itt egy... Igen, igen, igen nem, nem, hát, nem csak ennyi. Itt, itt igazából ennek a, ennek a szomorú eseménynek anyatanúsága, hogy mindenki ö, mindig olvassa el és nézze végig azt, hogy az, a, az az adott hősugárzó berendezés, amit ő a lakásba elhelyezett, az egyébként milyen biztonsági kritériumokat követel meg a működése közben, tehát lehet-e rátenni, de vannak olyan egyébként olyan elektromos kájhák, amiket kifejezetten azért csinálnak, hogy fürdőszobába betegyék, hogy lehessen hogy a törő között szállítani, de mondjuk ez pont nem olyan volt, és ez okozta az idős néni halálát, és én azt gondolom, hogy, hogy ezeket a dolgokat ilyenkor különösen, amikor... Nagyobb hideg van, még esetleg plusz hősugárzókat a, az emberek a saját lakásokba betesznek, mert ugye szokottnál nagyobb a, a, a hideg, azért, hogy a komfortos hőérzet meg tudjon maradni, ilyenkor azért ezekre nagyon-nagyon kell figyelni, és hiába 5-8-10 éve ott vannak a garázsban, és nem próbálták ki, mielőtt, mielőtt kipróbálják, nem hogy ha ezt átnézhetnék valakivel, mert ebből szokott a legtöbb probléma lenni, mint ahogy egyébként a, videlemmel való konzultáció alapján a kollégák ezt felémjelezték is. Egyben teljesen összetinte ezt hogy gyerekkoromban ez visszalagy gyakran. Tudja, a fehér ingekben, amikor berakják a töltőtólat. Igen, igen, igen, igen, igen. A, a petőcíves, ugye? Az is lehet. a neked... színész korában megyeri van, ki nem ismeri. Ugyan már volt, én hallgatom, aki megrót engem, hogy Facebook ismerősöknél az embernek van valamiféle távolságtartási kötelezettsége. Ez nem tudom, hogy van-e vagy sem, de az alábbi történetet ennek megfelelően adom közre, ugyanakkor pontosan mutatja a közállapotokat. Sajnos, függetlenül attól, hogy ez egy emelkedett, tehát nem az ön oldalán álló ember, de, de emelkedetten kezel egy történetet. Tegnap 21-én pénteken este egy 20 éves hagyomány folytatódott, amikor a Pesten Szent Imre és Sportkö, újra megrendeztük a szeretet karácsony rendezvényét. Ezen az estén rászorul embereknek segítettünk egy tál meleg étellel, ruha és cipőadolbányokkal, valamint egy kisebb ajándékcsomaggal. Az udvaron üsben forralt borkész, az üsbele pedig az évek óta hagyományos selfie emberekkel. Balról jobbra doktor Léva István Zoltán, alpolgármester, Kocsis Péter fűszakács, Perge László, vállalkozó, főszervező, Geraiva Pesszent Imrei, referenszervező, Kosztalányi Attila Vándorzenisz, és Jómagam, és itt természetesen nem mondom az illető nevét, köszönet minden szervezőnek, boldog karácsonyt! Jön egy kommentelő te, és akkor itt kereszt szólítja az ületőt, nem ez az a lévai, akinek a leváltásán dolgozol az MSP képviselőivel, aki két és fél éven keresztül hagyta az imreieket szenvedni a száguldó teherautóktól, aki egy jó fotóért képes gyerekek egészségét kockáztatni, aki korábban megalázott téged, mint képviselőt, aki részt vett a kerületek legnagyobb átverésében, amire azt írja az a személy, akit megszólítanak, te izé, mármint hogy itt is egy szerepel, nem te szólítottál fel bennünket a kerület legnagyobb csoportjában, hogy karácsonykor tegyük félre a politikai politikát, szüntessük be a békétlenkedést, azt hiszem ezzel vittek. Vagyunk, amire ismét van egy válasz, de azt már nem olvasom. Lényegtel, hogy ki a szerző. Te mutat valamit, ami megakadályoz bennünket, mindannyiunkat abban, hogy ezt a játszóteret békével használjuk. Ez, ez, egy, ez egy nagyon szomorú. Nyilván én tudom, hogy ki a, ki a szereplő, aki ezt posztolta, és tudni vélem egyébként, hogy ki az, aki az, ki az, ki ezt beírta az ő, ő posztjára is ezt a dolgot. Ugye ez a normális politikai ellentéten túl egy személyes ellentétből is fakad, amit ha jól sejtek, akkor az a szintén baloldali gondolkodású ember az alpolgármesterrel szemben, élvez már nem tudom mióta, és próbáljon nálam is hétről-hétre különböző rendszerességgel feljelenteni, bemószerolni, mindenféle dolgokat állítani róla. Van egy bekattanása, és mivel én nagyon sokszor szoktam beszélni arról, hogy a leg, legundorítóbb dolognak azt az egész Facebookos ellenőrzés nélküli kommentelő teret, ahol ahol a jó ízlés, a jó zanész, és minden egyéb zárójelbe tételével bárki bármikor bármilyen őrültséget leírhat, következmények és felelősség nélkül szétkürtölhet, aztán utána az özönvíz tulajdonképpen lehet, hogy azzal a nikném vagy azzal a személyiséggel soha többet nem fog megjelenni abban a virtuális térben, ahol ez szétszórta. Én azt gondolom, hogy ez a felelőtlen gondolat nélküli és következmények nélküli ö, ö, új, szép új világnak a topzódása, ami, ami ebben, a, ebben, a, ebben a közösségi médiában megjelenik. Ezért én a magam részéről ö, ezekre a dolgokra azt tudom mondani, hogy, ö, hogy ö, amikor, amikor ö, van egy kis időm imádkozni, akkor mindenféleképpen azért imádkozni, hogy ez a lehető leggyorsabban valamilyen módon szűnjön meg, tűnjön el, és ö, az a típusú közösségi média, aminek vannak nyilvánvalóan jó oldalai is az ember-ember közötti kapcsolatoknak a, a gyors terjedésével, a, a gyors, gyors megjelenés, gyors beszélgetés, gyors információcsere lehetőségével e, természetesen megmaradva, de ezzel a, a, a, a hogy mondjam, felelősség nélküli vélemény e, nyilvánítással, amit egyébként Tutinak gondolunk, e, Amivel, amivel tönkretesszük, és az egész környezetünket halára mérgezzük, szóval ez, én azt gondolom, hogy ez a legnagyobb méte tehát ez a, az, az újkor testese. Ebben nem fogok vitatkozni önnel, E tekintetben mindig is lesz dolgom, és soha se lesz elismerve, de ez nagyjából olyan, mint a homok söprés, miközben amikor annak idején hozzákezdtem, akkor azt gondoltam, hogy nem olyan, mint a homoksöprés. Ha tudtam volna, de hál' Istennek nem tudtam. December 22-én szombaton 6 óra 55 perckor megjelent önnel egy írás, megjelent egy interjú a magyar időkben, hamarosan csökkenhet a zajszennyezés Ferihegynél Kárpáti András tollából. Most már mindenki örül? Hát, hát én, én, én akkor örülnék, hogyha, hogyha ennek azt a részét is látnám, és, ér, és, és érezném, hogy, hogy, hogy az ígéretet is megkaptuk el. nyilván... Ez, ez, az, ez az interjú azért jelenthetett meg, mert uh, kaptunk ígéreteket, illetve főpolgármester úrral közösen egy közös fellépés eredményeként az innovációs miniszternél, aki egyébként a szakmai felügyeletre kontrollna elindult egy olyan egyeztetési folyamat, aminek a végeredményeként remélhetőleg uh, viszonylag uh, rövid időn belül a, a helyzet uh, a korábbi állapothoz képest. Uh, de ez egész pontosan a jelenlegi állapothoz képest a korábbi állapot irányába fog majd mutatni. Tehát egyre több alkalommal lehet majd nyugodtan azon a környéken lenni, ahol egyébként korábban nem lehetett nyugodtan lenni. Én azt gondolom, hogy ez, ez, volna, ez volna a célunk, aztán utána egy végleges közös megállapodást megtalálni ebben az hogyha. Csak azt nézzük, hogy talán tegnap jelent meg az airportal.hu-n, hogy 2018-as évben a 17-es évhez képest közel 10%-kal növekedett a, a manőverszám, tehát a felleszálló repülőgép száma a Liszt Nemzetközi Repülőtéren, az, azért nem azt vetíti előre, hogyha itt mi nem fogunk... Ö, ö, együttműködő rendszereken belül konszenzusokat keresve megoldást találni ezekre a kérdésekre, akkor ez magától megoldódik. Ha csak nem jön egy légipari válság, mert az olajországok úgy mentenek, hogy a kérdés állát a tízszeresére emelik. Ne, ne, ne fessük az ördögöt a falra, ennek a részleteiről, akkor legközelebb beszélgessünk részletesebben, és köszönöm szépen a állást. Viszont halásra! Viszont halásra. Önök Ugi Attillát hallották. Itt van a zárózene, a zárózene alatt minden telefont fogadok. 0614890999, valamint 0636771161. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ez egy kísérleti műsor volt, hanem az utolsó hónap találkozunk, de ha bárki bármivel, hajrá, 061 -99 -99, és 063677 Jó reggel Jó reggelt kívánok, Körös vagyok. Azt szeretném, ha beolvasná a... Ö,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 0614890999 és 036776 másodszor. 8 -9 -0 -9 -9 -9, és 0 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Horvádi Gábor vagyok, és múlt vasárnap egy kolléganőjével beszéltem, egy, ez a, na, mindjárt mondtam, <gül> egy ilyen önkéntes, Igen. technikai Igen. személyzetként. És a kolléganője ígért nekem egy visszahívást, illetve valami e-mailes válasz, de ezután én nem kaptam semmit, csak érdeklődöm, hogy egyáltalán aktuális-e Szerintem nem. aktuális, de ha, ha szándék ennyire komoly, az nem kérdés, mert akkor nem telefonált volna, akkor legyen szíves, küldje el nekem, és akkor én még egyszer lépek, és ezt tenni leszek annyira erőszakos, különös tekintettel arra, hogy egy M. Szabolcs nevezeti úr, ön nem M. Szabolcs, ugye? Nem, nem, én Horváth em, Gábor vagyok. Igen, M. Szabolcs írt nekem hetekkel ezelőtt, és én azt némi csúszással adtam át az illetékesnek. Uh -huh. Ő még nem jelzett nekem, hogy se azt, hogy visszahívták se az ellenkezőről, de egy ideig nálam dekolt, és ez az én bűnöm. Há, értem. Ha másért nem, akkor emiatti lelkismeretfordulásom miatt önnel megteszem azt, amit egyébként is meg kéne tennem, de díjaztam tényképpen, <gül> <nem gül> jó? Úgyhogy dörö.fialajanoskukat.gmail.com Még egyszer? Dr. pont, mint doktor, tehát dr pont. Ja, igen, igen, igen. Fiala Janos a nevem, kukac.gmail.com, küldj el szíves ugyanazt, amit elküldött már egyszer, és akkor annak a továbbítása során olyan választ fogok kapni, amit el fogok tudni mondani műsorban, vagy azon kívüli e-mailben. Uh -huh. Tehát akkor ez még aktuális ez a... Mondom, de... hogy igen. Oké, okay, rendben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Köszönöm. további szép napot! Igen, én is azt mondtam reggel, a barátnőmnek meg is lepődtem rajta, mert ez a szép napot, ez abszolút nem az én világom, hogy mi történik velem időnként magam sem értem. Hát ha nincs több telefon, akkor elköszönök Önöktől. Ahányszor ilyenkor várok, abban mindig a csodavárás van. Amíg itt ülök, az egész életemre jellemző ez. De itt van egy másfajta csodavárás is. Azt követően, hogy azt mondtam, hogy laci teljös, még nem mondtam, azután is megmarad, de egy másik síkra terelődik. Mondhatom? Laci teljös.